odkar smo kar že preko v drugi semester naše špnje šole politične pismenost, ki doberite. Danes z nami pravda pa drugič Karolina Babič, ki bo nam predstavila knjiva je uspira kapitalizem, se pravi možnosti priprediti kapitalizma. Brz novi, kaj Karolina gre za predstavitev te knjige, Karolina je za detaljno prebrala, teda kot običajno Uh, predavanje potem, razprava, neče da gleda, da jim pomaga vodi, polko dolgo, kar kar nima že poznati, ni potrebna predstavljena, predstavljatele predstavljatele predstavljatele predstavljatele. No kot je Andrej napovedal, je to predavanje mišljeno kot predstavitev te nove, precej znane knjige The New Spirit of Capitalism, ki ste napisala francoska sociologa, Luk F. Ciapello, knjiga iz leta 99. Zdaj Moja ideja je, da predvsem predstavim knjigo v prvi vrsti zato, ker se mi zdi, da njun pristop in razmišljanje v bistvu odpira neke možnosti kritike kapitalizma danes. Se pravi, če marsikdo izhaja iz kakšnega marksističnega stališča da pravzaprav kapitalizem gre pri, a, a, po neki svoji poti, se pravi po neki, a, po neki avtomatizirani poti razvoja in da smo ljudje zgolj nosilci zgodovine, potem pravzaprav v in kapelova kljub temu, da izhajata iz marksistične tradicije, poskušata pokazati, da ni tako. A, predvsem pokazati, da smo ljudje nosilci zgodovine oziroma tvorci zgodovine. Problem, iz katerega uh, Boltanski in Kapelova izvirata, je predvsem upad kritike, ki ga opažate tam v 80. in 90. letih 20. stoletja. Zdaj, on se večinoma v svojih analizah nanašal na stanje v Franciji, ampak uh, lahko pač to posplošimo tudi na celotni zahodni svet. Uh, kar opažata je pač izraziti upad kritike, predvsem glede na to, da je to obdobje sledilo tistemu, v burnemu kritičnemu obdobju od leta 68 pa skozi 70-ta leta, potem pa je v 80. in 90. kritika prilično zamrla. Ne. Zdaj, da bi, da bi lahko odgovorila pač na ta problem, ne, zakaj, zakaj v bistvu kritika zamre, a, si postavila to ključno vprašanje, ne, kakšno je razmerje med kapitalizmom in njegovo kritiko. Temelj pač njonega razmišljanja je o tem, da med kapitalizmom in njegovo kritiko obstaja neko notranje razmerje, ne? da bi pokazala to pot, pač odpreta zgodovino tega razmerja, potem prikažete današnjo situacijo in pa nakažete neko perspektivo možnosti kritike v, v, v prihodnje. Uh, Zdaj za začetek povejmo, kaj je minimalna definicija kapitalizma, ki jo ona dva uporabljata. To pač navedeta zato, da se malo izogneta vsem tem možnim uporabam besede kapitalizem. Njuna ta minimalna definicija, katero, za katero mislite, da se lahko vsi strinjamo, je pač ta, da je kapitalizem imperativ neomejene akumulacije kapitala na formalno miroljubne načine. To pač postavite res kot neki, neko minimalno definicijo, minimum za to, da pač lahko uh, govorita, uh, uporabljata pojem kapitalizma. ne. Zdaj, da bi odgovorila na to vprašanje, ne, kaj je to kritiko, v zadnjih uh, dveh desetletjih uh, uh, se, se lotita raziskave ideoloških sprememb, ki so spremljale transformacije kapitalizma. Uh, jasno je, da se je kapitalizem v zadnjem času, v zadnjih nekaj desetletjih zelo, zelo spremenil, uh, ona dva pa si raziskal teh ideoloških sprememb, ki so spremljale te transformacije kapitalizma. Tu pa ne mislita, ne mislita z ideologijo nekega moralizirajočega diskurza, kot je pogosto mišljeno, ampak mislite predvsem ta neki skupek prepričanj, priprič, skupna prepričanja, ki so, ki so zasidrana v realnosti, na ta način, da so, da so pisane v institucije, da so, da so zajeta v, v praksah in, in v dejanjih ljudi. Spravi ideologija kot, uh, bolj kot, kot neki sed prepričan, ne toliko kot nek moralizirajoč diskurs ali pa v kakšnem mar strogo marksističnem smislu. Uh, in zdaj ideologijo, ki upravičuje in opravičuje angažiranost v kapitalizem, imenuje duh kapitalizma. Uh, tu gre predvsem za tri pomembne stvari. Ne? Uh, ta ideologija, ki jo imenuje duh kapitalizma, je tisto, kar upravičuje in opravičuje angažiranost v kapitalizem, kar pomeni pač to mobiliziranost ljudi, da sodelujejo v akumulaciji kapitala. Ne. Da tu uporabljamo, če se mloča, on je prevod francoskega izvjenika pravi justifize, upravične in opravičenje, da pač, pač izpostavimo, da gre za in neke racionalne razloge, za legitimacijo kapitalizma in pa za neke moralne razloge, ne, ki se navezuje tudi na vprašanje družbene pravičnosti. Zdaj, zakaj v bistvu? Kapitalizem zmeraj rabi ideologijo, da se lahko obdrži, ne. Kapitalizem zmeraj rabi ta duh, duh kapitalizma, ne. Uh, dva razloga sta, tukaj. Eno je ta, da, da uh, samo plačilo mest, da pač ni zadostna motivacija za predanost, za angažirano vpetost v, v kapitalizem, ne. Tukaj gre predvsem za to individualno raven, ne, na kak način kapitalizem s pomočjo duha, duha kapitalizma mobilizira ljudi na tej individualni ravni, jih pač v potegne, v, v aktivno sodelovanje, v kapitalizmu. Zdaj in sodobni psihologi, recimo, ugotavljajo, da plača sploh ni zadostna motivacija. To je tudi stara znana zgodba, že recimo, ko je, ko je Max Weber takratni kapitalizem raziskoval in je ugotovil, da, da je šlo za en posrečen spoj neke stare te protestantske etike dela in pa, pa nekih izvorov kalvinizma skupaj z, z pojavi tega novega podjetništva in pa neke meščanske, meščanske etike, morale. Se pravi, uh, kapitalizem pravzaprav, da, da, da potegne ljudi, da se investirajo celovito, rabi dost več kot pa, da tem ljudem da solidne plače, recimo. Ne. In uh, tukaj je pač ta legitimacija, čez, ki, ki jo duh kapitalizma pač ponuja, ponuja kapitalizmu samemu kot, kot sistemu, ki deluje, uh, je pač to nujno potrebna. Ne. Uh, druga pomembna točka je pa pač ta navezava na družbeno pravičnost, se pravi, Se pravi ta, to delovanje, legitimacija na neki generalni ravni. Ne, se pravi, kapitalizem mora ponujati upanje, upanje tistim, ki jih potrebuje za delovanje sistema. Ne. Kapitalizem se mora, če se želi ohraniti, veččas navezovati tudi na, na, na, na probleme družbene pravičnosti. Ne. Na nek način se mora legitimirati, kazati, da pač deluje na ta, na ta sistem da, na ta način, da je pravičen. Seveda je to potem odvisno. V, o katerem obdobju kapitalizma oziroma o katerem kapitalizmu govorimo ne, in katere neki prevladujoči načini legitimacije so takrat obstajali. V primeru pa kapitalizem se mora legitimirati tudi v tej, tem generalnem smislu, ne, da se naveže na, na koncept družbene pravičnosti. Zdaj, kar Boljtanski in ugotavlja, da je, da je pač ta duh kapitalizma danes v krizi. Ne, pač To se kaže predvsem kot neka družbena zmedenost in skepticizem. Ni nekega jasnega upravičevanja in upravičevanja, ni osmišljanja tega, kar ljudje počnejo, ko sodelujejo v kapitalizmu. In to seveda vzbuja neko družbeno zmedenost in skepticizem. Zdaj, rekli smo, da pač kapitalizem potrebuje to ideološko, raven se pravi duha kapitalizma. Uh, zdaj, ko smo rekli, da se pač ta knjiga pritežno ukvarja z, z, z, z kazanjem na, na možnost mesta kritike kapitalizma, ne? se zdaj pač vprašamo, kje je to mesto kritike tukaj. Ne? Uh, duh kapitalizma, kot smo rekli, je hkrati upravičitev, legitimacija kapitalizma in njegova kritika. Ne? Se pravi, kritika je notranja samemu duhu kapitalizma, ne? konstruira se vedno znova znotraj tega, te ravni legitimacije. Ne? Uh, Tu notri je pač ta edina možnost, ne, da, se, da se sama kritika obrača proti duhu kapitalizma, proti tem ne vem, posameznim, posameznim načinom legitimiranja kapitalizma in potem kritika preko spreminjanja duha kapitalizma lahko spreminja tudi sam kapitalizem. Ne. Um, in zdaj pač ta, ta neka kriza kapitalizma, um, kritike danes je predvsem v prvi vrsti v tem, da je tudi sam duh kapitalizma v krizi. Ne? Tudi sam kapitalizem danes ne najde pravih legitimacij, pravih načinov, kako angažirati ljudi, kako, kako jih prepričati v, v, v svojo neko pozitivno družbeno naravnanost in podobno. Ne? In tudi kriza, v bistvu kritika se potem ne more formirati, ker je ta duh kapitalizma prav danes nekaj nejasnega, netransparentnega, pač medenega, ne? In zdaj tisto ključno, kar se mi zdi, da, da, če mor bi jaz potem rada navezala razpravo, je predvsem to, kar ugotavlja ta avtorja, da problem kritike ni v tem, da je ovirana in nemočna, se pravi, da je bi bila fizično neutralizirana. Problem, problem je v tem, da kritika ne ve, kaj hoče, ne ve, kaj naj reče, Gre za ideološko neutralizacijo. Ne. Se pravi, danes ni problem za to, da bi kritika vedela, kaj naj reče, pa je njihče ne bi slišal, ampak je bolj problem v tem, da ne ve, kaj naj reče. Ne. To bi jaz potem na koncu pač odprla tudi bolj, bolj podrobno za razpravo. Zdaj, njuna analiza tega razmerja med kapitalizmom in njegovo kritiko skozi zgodovino je zelo obsežna, zelo podrobna, tako jaz bom poskusila tu res pokazati neki prelet čez, čez te tri duhove kapitalizma, ki jih ona dva opišeta, zato da se pokaže razmerje med, med kapitalizmom in njegovo kritiko. Uh, podrobnosti, pa, pa žal, uh, ne bi šlo v tako kratkem času. Uh, Njihove ugotovitve so, da je pravzaprav kritika vedno nastopa kot motor, gonilna sila razvoja duha kapitalizma. Ne. Se pravi, kritika, ki, ki se zmeraj poraja znotraj te ideologije, ki, ki hkrati legitimira kapitalizem. Uh, uh, ta kritika sama je tista, ki, ki duha kapitalizma več čas spreminja in ga žene naprej. In pač posledično seveda vpliva na, na, na sam kapitalizem. Ne? In zdaj tisto, kar se tu zgodi, je to, da se pokaže neka, neka izrazita fleksibilnost, mobilnost, zvitost kapitalizma. Ne? Kapitalizem se veččas transformira tako, da inkorporira zahteve kritike. Ne? Se pravi, neke zahteve, ki se pojavijo v nekem obdobju, pri, v nekem duhu kapitalizma, in kapitalizem v svojem nadaljem razvoju v inkorporira bistvu in jih potegne na, na svoj mlin in jih obrne v, v nekaj, česar se da ponovno potem spet črpati neke, neke nove načine uh, akumulacije, akumulacije uh, kapitala. Uh, to, kar se snotraj zgodovine tega razmerja med kapitalizmom in njegovo kritiko, dogaja je pravzaprav čas neko prehajanje. Ne? Novi duh kapitalizma se konstituira nasproti prejšnjemu duhu, skozi kritiko do prejšnjega, kritika potem zmeraj znotraj tega duha kapitalizma spreminja tisti takratni, sedanji način, sedanji duh kapitalizma, ne, ingažene k, k nadaljemu razvoju, ne, in seveda s tem tudi vpliva na, na razvoj kapitalizma in spet kapitalizem sam kot sistem vpliva na, na legitimacije, ki jih ponuja, ki jih ponuja kot opravičitev samega sebe, ne, se za neko tako, za nek tak preplet vplivov med kapitalizmom in njegovo kritiko. Zdaj preden pogledamo neke temeljne značilnosti treh duhov kapitalizma, ki jih ona dva predstavita. Poglejmo še kaj pravzaprav so tiste, tiste vsebine, ki, ki jih mora duh kapitalizma kot, kot, kot neka ideologija, ki, ki upravičuje in upravičuje kapitalizem prav predelati, nekatere uh, vire odgovorov, odgovor, odgovor, na katera vprašanja mora ponujati. Ne? Zdaj uh, Boltaskin tanskim kapeljo pač tri take točke, ki bi naj pokrivale uh, v bistvu neko skupno polje teh, teh uh, problemov, ki na, katere, na katere mora duh kapitalizma uh, odgovarjati, če želi motivirati ljudi in uh, jih vpet v, v, v sam kapitalizem. Ne? Uh, hkrati pa sveda na ta vprašanje odgovor, vedno znova pač Odgovarja tudi sama kritika kapitalizma, ne? Se pravi, na te točke se navezuje. Ne? Prva točka je motivacija, ona dva tukaj, je predvsem govorita o pojmu avtonomije, ki pač gre za ta problem, ne? Kako, kako, kako je lahko predano s procesom vir entuzijazma tudi za tiste, ki nimajo profita. Ne? Se pravi, kako mobilizirati ljudi na neki taki ravni, da se bodo čutli potegnene kot neki avtonomni subjekti. Ne? Druga točka je varnost, ne, seveda precej jasna točka, ne, duh kapitalizma mora odgovarjati na to vprašanje, ne, do, katere, do katere mere so pač uh, ljudem, ki so preteni v te kapitalistične procese, zagotovljene neke varnostne postavke, ne samo za njim, ampak tudi za naslednje generacije. Uh, in tretja taka točka uh, je skupno dobro, ne, se pravi ta uh, generalni nivo, ne, seveda kako je lahko participacija v kapitalističnem procesu, upravičena v luči skupnega dobra. To so, so glavne vsebine, ki se zmeraj pojavljajo v vsak duh kapitalizma, poskuša odgovarjati na ta vprašanja in vsaka kritika se nekje teh točk dotika. Zdaj pa, kot smo rekli, duh kapitalizma z na ta vprašanja ne le legitimira, se pravi, upravičuje in pa upravičuje kapitalizem, Tem večkrat ji predstavlja pač tudi omejitve in zavore. Ne? Rekli, tukaj nastopa tudi kritika, ne? ki se veččas obrača proti, uh, proti samemu uh, duhu kapitalizma, se pravi iznotra in pa, in pa seveda neposredno do sistema kapitalizma kot, kot, kot dejanskega sistema. Ne? Zdaj kratko, če pogledamo malo neke glavne točke prvi, drugi in tretji duh kapitalizma, ne? prvega sam preletimo, ker bomo potem se bolj v dinamiki med drugim in tretjim ostavili, ne? prvi duh kapitalizma, ona dva, pripisuje, da sistem obdobjo v druge polovice 19. stoletja, pa tja do 20. let, 20. stoletja. Takrat gre za kapitalizem, ki temeli predvsem na, na, na, meščanski, na meščanski morali in pa na, na, na neki figuri meščanskega poslovneža, ne. tukaj recimo se govori o podjetniku kot nekemu kapitanu industrije osvajalcu. Ne. Uh, sama, same logike upravičen v tem obdobju so vezane na, na koncepte te družinske in pa patrimonialne načine, ne. se pravi, neke družinske vezivo v zadju uh, uh, uh, so, so, so tiste, preko katerih se prenaša vodenje podjetij. Ne. Samo vodene podeti recimo temelji tudi na lastnini, ne? Se, se ne loči med, med lastniki in upravniki. Ne? Uh, upravičuje, upravičuje se sistem na podlagi teh uh, krvnih prenosov uh, in lastnine predvsem. Ne? Uh, to, kar vam izpostavlja, taj, da takrat gre za neke figure starejših, figure tistih, ki so obogateli s trgovino in tako naprej. Ne? Uh, to so viso nosilci načinov, kako se upravičuje akumulacija kapitala v tistem obdobju, Uh, zdaj mi bomo pa potem te, te prehode med, med, med duhovi kapitalizma in kritiko in te premene pogledati predvsem med, med drugim in tretjim duhom, ker je bolj sodobn nam bliže za razumevanje. Uh, drugi duh kapitalizma pripisuje pač temu obdobju od 30. do 60. let 20. stoletja. To je obdobje, uh, ko je v gospodarstvu podarik predvsem na teh gigantskih jerarhičnih organizacijah. Ne. Gre organizacije, ki so imele zelo izrazito strukturo uh, uh, vodenja, uh, predajanja nalog, odgovornosti, in tega. Uh, tu se pojavi neka taka junaška figura menedžerja, se pravi, tistega, ki, tistega, ki, uh, uh, tistega, ki vodi to neko hierarhično strukturo. In zdaj neke Ker se, se je pač zahtevalo legitimacijo v tem obdobju, se pravi, ker je kritika najbolj nekako izrazito zahtevala uh, notranje spremembe, ne so bile, predvsem recimo, na, na, na ravni varnosti, iz, varnosti, izobraženih v teh velikih organizacijah in v bistvu se je znotraj teh hierarhijskih organizacij na, na tem principu uh, kapitalizem legitimiral ravno na podlagi tega, da je, da je nudil neke vrste merljivosti očinkovitosti. Tem više izobraženim, zaposlenim, predvsem neki srednji management, upravljalci in tak naprej, so pravzaprav znotraj teh podjetij imeli precej jasno zagotovljene uh, karijere. Ne. Šlo je za tako imenovani cilni ciljni management. Postavljali so, uh, so se precej jasni cilji, kaj je potrebno doseči obstajala neka mrljivost, učinkovitosti tega, kar je doseženo in seveda temu primerno so ljudje to čutili kot pravičnost nagrad potem. Ljudem so bile, recimo, vsaj tem više izobraženim, so bile v tem obdobju zagotovljeni neke jasno določene karijere do v službe, v nekem podjetju in to so ljudje začutili predsi kot nekaj visopravičnega pravičnega, na se je kapitalizem v veliki meri legitimiral v tistem obdobju. Ne. Uh, in tu se pač potem vidi recimo, kak se, kak se je pravzaprav ta drugi duh kapitalizma obračal proti prvemu. Ne? Uh, recimo, ciljni management po ta učinkovitosti, je bila pravzaprav zahteva kritike proti prvemu duhu kapitalizma, se pravi proti tistim družinskim uh, načinom zaposlovanja, družinskim načinom prehajanja med delovnimi mesti, uh, načinom zaposlovanja, ki so temeljini na družinskih veseh in podobno. Ne? Uh, Zdaj v tem, v, tem, v tem obdobju se potem tudi zgodi taločitev med plačeni menedžeri in lastniki. Ne? Se pravi se neka nova logika zaposlovanja v neke nekje pač lastniki ostajajo zuna in potem mi so neki izobraženi menedžeri vodenja podjetij. Ne? In zdaj, to, kar je v drugem duhu kapitalizma značilno, je to, da se predsem sam kapitalizem legitimiral na podlagi te ponudbe, da se osvobodi više izobražene kadre. Ne? Če recimo, če recimo pogledamo kritiko, ki se je dogajala leta 68, ne, potem se vidi, ne, da so takrat najbolj recimo kritično, kritično nastopali na primer študentje, ne, ki so se čutli, da bodo recimo v, v glede na takratno ne, neko hierarhično organizirano spodjeti, da bodo pravzaprav prav potegneni v neke, v neke zgolj avtomatične načine, Funkcioniranja v, v neke nesvobodne oblike, kjer si podrejen, kjer si podrejen nekemu, kot je, hirarhičnemu načinu podeljevanja nalog. Ne. Se pravi, sam ta drugi duh kapitalizma, predvsem se je legitimiral na nekem ponujanju varnosti, ne. in kritika, ki se je potem rodila znotraj tega duha kapitalizma, je bila pravzaprav tudi kritika tega, da ni dovolj svobode in avtonomije. Če gledamo, večino boje iz leta 68 in potem nekih uspehov, kritike iz leta 70, so uspeli predvsem na ravni pač te kritike, do, do, do ne, kritike glede nesvobode in pa pač neutonomije visoko izobraženih, ki jih je čakalo zgolj neko točno določeno delo v nekih, v nekih točno določenih strukturah. Ne, se pravi. Nek, neki boj za svobodo. Ne. Drugi duh kapitalizma je, je, je, se je legitimiral, da je ponujal varnost. Ne, in potem kritika, ki je pač tu na tem področju najbolj izrazito, ki se je pač je zdaj tudi nam najbliže nekje v zgodovini iz leta 1860 tako, pa je potem zahteval neko izrazito svobodo in autonomijo. Ne. Bomo tudi potem videli, kakšne so, bi so bile posledice tega. Ne. Zdaj to, kar ona dvaza, za današnji čas opažata da je, ne, da smo v nekem prehodu k tretjemu duhu kapitalizma. Ne, Uh, Prehod pač zato, ker ta, kot smo rekli na začetku, ne, ta tretji duh še ni nekako konstituiran, oziroma ni nam jasen, ni nam, nam transparenten, ampak uh, uh, lahko pa opazimo, ne, da je v tem času bistvo, kapitalizem sam kot sistem se razvil v neko popolnoma drugačno smer, oziroma je take nove, nove lastnosti, da pravzaprav lahko pričakujemo, oziroma se že razvija nek, nek nov duh kapitalizma, s katerim se ta naš sodobni kapitalizem legitimira, ne? Uh, sem da še pač ta, ta duh še ni čisto in jasni. zdaj, če pogledamo te neke lastnosti sodobnega današnjega kapitalizma, je <clears throat> uh, predvsem tem, da se recimo se sooča bolj z vprašanjem osvoboditve vseh delavcev, naj pa tistih više izobraženih. tak je šlo pri drugem duhu kapitalizma, vsem za vprašanje tistih visok, visokih kadrov upravnikov. In bolj na tisti ravni je kapitalizem poskušal ljudi ne Zanimir, zanimirati in, in, in, in vključiti v, v procese akumulacije. Ne? Zdaj se kapitalizem pritežno sooča s tem, da, da mora v to vpotegniti bistvo mase ljudi, ne? prav visoko uh, kompletno populacijo. Ne? Uh, to, s čimer se je transformacija neka kapitalizma kar je ta transformacija kapitalizma prinesla, eni naj, najpomembnejših stvari so sigurno ti novi organizacijski principi, ne? če smo rekli, da v obdobju drugega duha je šlo predvsem za te eh, hierarhije. Ne? E, dobro te strukturirana podjetja, strukturirana podjetja pa imamo danes v uh, nekaj koncept mreže, ne? mreže ali pa mreža networking, kot rečejo, ne? Gre, za, gre predvsem zato, da se prav sama akumulacija kapitala dogaja na, na nekih horizontalnih ravneh, kjer se prepletajo ogromno števila in ljudi, nekih timov, skupin, ki v bistvu morajo vsi na nek način voditi težit skupnemu cilju, sigurno pa niso nekako nadziran iz neke ene točke, kot v neki klasičnih hierarhiji. Ne. Uh, in zdaj, to, kar pač sodobni kapitalizem počne, je, je, da zaradi tega mobilizira te vključene v mreže na podlagi vizije vodi. Ne. Se pravi, ta koncept vizije je, je zelo pomemben, zato, ker, um, ko, ko te meje med firmami, meje med, med, med projekti, med posameznimi skupinami vsemi, ki delajo na nekih stvarih, pač izginjajo in se nekak zamegljujejo, se v bistvu preko teh nekih vizij pravzaprav zgodi to, kar pa člon dva rečeta da, da prehod od kontrole ka samo kontroli. Ne? Danes se, se teh vključenih v procese kapitalizma ne kontrolira več toliko preko neposrednih teh hirarhij vodstvenih in pa organizacijskih, ampak predvsem preko tega, da pravzaprav vsi vključeni nekako ponotranijo te vizije, te skupne cilje projektov in prav sami sebe kontrolirajo. Ne. To je spet en ta problem, ki, ki se je preneso od tiste kritike iz, iz 68-ih, kjer so protestirali proti neki kontroli ne, in so se na nek način usobodili, ampak to, kar se je v bistvu zgodilo, je to, da se, da se je kontrola v veliki meri ponotranila ne, in da se prav pravzaprav Danes bolj kot kadarkoli ljudje kontrolirajo sami sebe in kontrolirajo se v takšnem duhu, kot da bi bili kontrolirani od zunaj, ne? kar je pravzaprav, pravzaprav en, en korak nazaj. Ne? kar še dodatna posebna značilnost sodobnega kapitalizma je tudi to, da se ponovno uvajajo osebne vezi v same kapitalistične procese. Če je šlo V obdobju drugega duha, za neke jasne, transparentne organizacije, karijere, napredovanje in tako naprej, je, je zdaj vse odvisno, seveda, ne, od, od neke mreže. Ne, in tukaj se zaradi tega koncepta mreže, ki se temelji na nekih vezeh, naj ne, gre za, za, za, za ključno, ključno tukaj je neko povezovanje, ki je konstantno in je konec koncev osebno. Ne, in te osebne vezi se v neki taki. Precej najjasni obliki upotegnajo v sam proces akumulacije kapitala, kjer je težko določiti, da gre za nekaj osebne, gre za neke službene, za To, kar je v bistvu ena ključnih stvar, ključnih problemov v bistvu sodobnega kapitalizma, je seveda to, da stavi na neke spremembe, riziko, mobilnost. Na eno dva to to je ena najšipkejših točk novega duha kapitalizma. Ne? Kako bo v bistvu ta duh kapitalizma uspel legitimirati sam kapitalizem za nekimi takimi stvarmi, kot je izpostavljanje te mobilnosti, rizika in spremembe. Ne? Predvsem zato, ker varnost je ena, pa čez stvari, za katerimi se je zmeraj težilo. Ne? Zdaj, sigurno je to, da kapitalizem je uspel varnost izriniti ne? in očitno je uspel izpostaviti neke take stvari, kot so mobilnost in fleksibilnost kot neke vrste vrednote, kar pomeni, da legitimacija kapitalizma je v neki obliki že uspela. Ne? kar se tiče te točke. Ne? Ampak res pa je, da v bistvu, tu se je pač vprašanje, ne? Spet, ki ga na začetku, nekje je bila kritika ne? V, v, v teh nekaj desetletih, ko se je v bistvu to zgodilo. Kako kak se je lahko v bistvu zgodilo to, brez da bi neka resna kritika stopila naproti. Ne? In zdaj, kot lahko vidimo recimo ta dočka, zadna točka, zadna točka je že pač zelo jasno kaže, ne? da ta sodobni kapitalizem že razvija svojega duha, ne? se že legitimira. Ne? Kaj počne v bistvu vabi ko nekem osebnostnemu razvoju, samo vresničenju, samo izpolnitvi. In v bistvu tu se, <coughs> tu se <coughs> prepozna, prepozna to, na kak način kapitalizem, vsaj v tisti točki individualni, kot smo rekli, ne? na kak način lahko lah, lah pritegne ljudi v akumulacijo kapitala, tudi ko jih v bistvu slabo plača. Ne? Um, tu je... Um, Recimo, če pogledate sodobne oglase za zaposlovanje, potem lahko dostkrat vidite, ne, da, da pač kaj zahtevamo, kaj ponujamo ne, in potem kaj ponujamo, poleg nekega stimulativnega plačila, ponujajo še osebnostni razvoj in samo izpolnitev. Ne. In to, je, to je recimo ena z pomembnih, v bistvu mobilizacijskih tehnik sodobnega kapitalizma. Se pravi, tu noter lahko vidimo duha kapitalizma, ne, v večer, ko, ko odpreš recimo oglase. Ne. In to se tudi jasno, jasno pokaže, kdaj se te stvari v Sloveniji. Jaz sem malo gledala večer nazaj v arhivu. V Sloveniji se jasno tam po letu 90 začnejo pojavljati v neki blagi obliki in potem po letu des, 2000 bum, res vsi oglasi, ki so strukturirani kot oglasi, ne, se pravi kot, kot prav v okvirju in tak. skoraj vsi oglasi eh, iz zasebnega sektorja, v bistvu imajo noter eh, te ponudbe, ne, v, vnudijo, osebnostni razvoj, možno samo rastničenja, samo Zdaj, zdaj na svetovni ravni bi bilo treba malo kakaj svetovni časopis pogledati. Ne? Pri nas je jasno, da se to po devedesetem zgodi. Verjetno bi našli malo prej te stvari v kakem New York Timesu. Lahko je rečeno? Ja, Lahko, ja. No, tako sem zdaj zagljiva tukaj. To se je posebno v šole. Pa šlo, kar smo že tu imeli nakavljanja. To zadnje, da se kaj posvetno smo, je samovesničenje samo izpolnite, kritično mišljenje, ki še lahko dali. Yeah. To je delancev to, kar zaseči tisti fleksibilnost in te zadeve. Kada, uh, in da točno to, zdaj, ko se vse te reforme dogajajo v osnovni in sredni šoli, yeah. ravno s temi izracijami. Yeah, ja, mislim, sigurno se, se to dogaja yeah. na različnih nivojih. ne? Kapitalizem, je pač ta, kar voma recimo omenjata to neko, neko prebrisanost kapitalizma, je, da, da počrpa neke stvari, ki jih najdem, ki so že recimo v družbi že sprejete lahko, ne, lahko proizvajajo v bistvu da samo ram, da je pomen za malo drugi, ne. Ja. In to lahko bereš cele odstavke, pa se imaš, pa se strinaš, pa spod ne veš, da Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mm -hmm. uh, zdaj, uh, to, kar v pač pultanskem kapelova želita izpostaviti, je predvsem to, ne, da, kar smo rekli pač prej, uh, ta prihod k tretjemu duhu kapitalizma, v bistvu se, se tretji duh kapitalizma še nekaj konstituira. Ne. Kar moramo, kar moramo v bistvu prepoznati je to, da se razvija neka nova logika upravičevanja, logika upravičenja, ne, ki se pa navezuje na ta koncept projektnega sveta. Ona pa pač to izpostavlja kot nek projektni svet, zato, ker gre predvsem za to, da, da, da, da se pač neke ključne stvari v gospodarstvu, poslovanju in tak naprej dogajajo bolj kot na nekih hierarhični Ja, ja to je še hušim, ampak to je to, ne. Uh, pač ni več teh hierarhičnih organizacij transparentnih, ampak gre za koncepte projekta, ne. Mm, Mi še samo to delamo to ja, Mislim, ja. jaz šole se se v projekt za projektom. se <laughs> šola, šola ni podjetje, ne. <laughs> uh, ja, in zdaj, recimo kar ona dva vidi kot kot avtora, da je zelo pomembno je to, da se pač da se pač uh, uh, ugotovi, ja res je, ne, obstaja tu neka, neka, uh, uh, uh, uh, neka novost, ne, ta projekt, mreža in te stvari, ne. Mm -hmm. ampak to, kar je treba ugotoviti, je na kak način se in kapitalizem legitimira znotraj tega projektnega sveta in, in potem se najti v bistvu mesta, kaj mora kritika udariti, ker kritika sama Mora, kritika sama mora osvojiti te koncepte in jih razumeti, da, da lahko napade so te koncepte. Ne? In to je težava. Ne? Če hoče kritika zdaj reči, aha, mi hočemo ne vem, 90% vseh zaposlitev za nedoločen čas, potem je to tako, da imaš neko kritiko drugega duha kapitalizma, ki se obrača nekam nazaj. Ne? Misko, če hoče kritika biti uh, uh, praktična, v tem smislu praktična, da ima možnost, možnost dejansko, da, da je, da je da je sprejeta in da na nekaj vpliva, potem mora to, neko, to novo logiko upravičevanja na nek način, na nek način najprej pač izpostaviti, opisati, razumeti, identificirati ne? in potem v bistvu otvoriti neko kritiko na podlagi teh novih konceptov. Ne? In vam pač navedeta nekaj, mislim, res dosto rista pregledala, ampak če, če izpostavimo nekaj takih stvari, ki jih navedeta, recimo Čist novi koncepti, recimo projekti ne, zahtevajo ne aktivnost. Ne. Tu gre za koncept aktivnosti, ne, ne za koncept dela. Ne. Težko ločiš viso v, v, v delu na projektih, težko ločiš razliko med delom in nedelom. Ne. In se pravi, moramo, če hočemo obrednotiti neke stvari, moramo obravnavati koncept aktivnosti, ne pa koncept dela, ki traja od te do te ure in je meren skozi ure. Ne. Potem recimo to pomnoževanje zveske, je pomembno, ne? ker prehajanje neko med projekti in prehajanje zahtevnejšim projektom. je odvisno od tega, ali se te nekdo zaupa v nekoga ne? in ga povabi naprej in tako naprej. Se pravi, tu se sam koncept, je, potem naslednje točke spoda je koncept zaposljivosti. Ne? To je en ključnih konceptov na področju dela danes, zato ker gre za to, da, da sama zaposljivost je odvisna od spetosti v mrežu, Uh, ta vpetost v mreže odvisna od tega nekega konstantnega pomnoževanja zvez in nekega komuniciranja, konec konca od osebnih zvez ali pa kakšnih drugih. Ne. Uh, in to so popolnoma novi pojmi, ne. na kak način zahtevati recimo neke no, neko novo pravičnost, novo pravičnost na področju dela in zaposlovanja, če, če, če, ne, če ne razumeš teh nekih novih konceptov zaposljivost, aktivnost. Ona dva izpostavljate, recimo, bom pôr pogledala javne sledi točki, Dobro, vse bom, bom potem naprej, da ne bom prečtu. No Zdaj se še bomo vrnili malo k tistemu prehodu uh, uh, v sodobni kapitalizem. Ne? Uh, da pravzaprav pač to, kar je neka, neka ključna uh, teza njune knjige in krede na katero, mislim, da je ta knjiga tudi precej zaslovela je pač, Ravno ta, ne, da je sodobni kapitalizem inkorporiral kritične zahteve drugega duha kapitalizma. Ne. Je pravzaprav kritika na nek način leta 68 in tudi tistega širšega obdobja. Ne. Uh, za kar tu gre je pač to, da tisto neko intenzivno obdobje kritike v 60-ih, pa potem predvsem tudi v 70-ih letih, uh, uh, pravzaprav uh, ni bilo povsem brezplodno. Ne. Zdaj, ona dvata kritiko potem nekaj delita na socialno in umetniško kritiko, Pričemer se je socialna kritika borila predvsem proti revščini neenakosti in drugič proti oportunizmu in egoizmu, ne? se pravi, zahtevala je tako strnjeno rečeno varnost in pravičnost. Ne? To je bil boj socialne kritike, medtem ko pa je umetniška kritika se borila predvsem proti neprisnosti in pa proti opresiji, ne? se pravi, zahtevala je kreativnost in avtonomijo če malo razširimo, ne, pa zahtevala je kreativnost, inicijativnost, samo v konec nekonec koncev, ne. To je umetniška kritika iz leta 68-70 in let zahtevala. Ne. In zdaj, če strnemo ne, lastnosti sodobnega kapitalizma, ki, ki smo jih prej pogledali, ne, so predvsem posledi začesa ne, neuspeha socialne kritike in uspeha umetniške kritike. Ne. Mislo, to je pomembno, ne. umetniška kritika je pravzaprav uspela. Ne. Um, kar je v bistvu, v bistvu predvsem resen problem, predvsem zato, ker, ker hkrati ni uspela socialna kritika. Ne? Mogoče bi v nekem resnem sodelovanju bili rezultati drugačni. Ne? Zdaj, te zahteve umetniške kritike so bile inkorporirane ne? prav v, v, v nove kapitalistične sisteme v obliki teh novih organizacijskih načinov, ki smo jih omenili mreža, projekti, in pa v obliki novih mobilizacijskih mehanizmov, ne, ki delujejo na ravni legitimacije, se pravi samo uresničene samo izpolnitev, um, tako da pravzaprav vse te zahteve zahteve umetniške kritike so bile uspešno inkorporirane v kapitalizem, zdaj sigurno ni to samo minus, ne, so tudi plusi, ampak zanimivo pa je pač to, ne, da je kapitalizem toliko fleksibilen, toliko mobilen ne, in da pravzaprav črpa iz domišljije kritike. Ne napaja se iz tega v, v svojih transformacijah, ne? ker to, da pač kapitalizem se pa veččas mora transformirati in nekako napredovati v svojem razvoju, je pa že v bistvu neka notranja potreba kapitalizma. Ne? In v tem smislu, da, da pravzaprav širi trge lahko rečeš horizontalno in pa globinsko, ne? se pravi, nova polja, konstantno rabi nova polja, ker se, se, se razvija. Ne? In pravzaprav umetniška kritika pač odprla mnogo teh novih pol, ne, če pogledamo, da recimo neka zahteva po kreativnosti, je danes prav uh, veliko vredna, uh, je bila pretvorena v neke veliko vredne inovacije, ne. inovacije so danes recimo tem gonilo sodobnega kapitalizma, ne, in temeljijo bi so na kreativnosti ljudi, uh, recimo to, kar je umetniška kritika zahtevala pod termini neke pristnosti in svobode, je danes odprlo kaj, ne, cel nov, nov nekih, pristnih produktov ne, in pa sveda nova polja, kjer, kjer je mogoče razvit neke nove storitve in tako naprej uh, za svobodnega. Ne. Se pravi, so vse te zahteve, so pravzaprav uh, je kapitalizem inkorporiral, v bistvu obrnil na svojem lin, zdaj sveda so tu neki, neki plusi tudi, ne, seveda pa so tudi veliki minusi. Ne. Uh, to, to, kar sem pač prej omenjala, ne, kar, kar v bistvu kritika danes rabi, ne, da Da, se, da, da, da pravzaprav razume to novo polje kapitalizma, nove koncepte. Ne? In, uh, zdaj, če pogledamo posebej za socialno kritiko in pa umetniško kritiko, potem lahko pogledamo nekaj te stvari, ne? ki se mi že prej omenila. Ne? Če želi uh, socialna kritika ponovno zaživeti, potem seveda mora izhajati iz teh na novo definiranih problemov, ne? ki so značilni za časodobnega kapitalizma. Ne? Težava je ravno v tem, ko smo pač nekrat že rekli, da, da kapitalizem se zelo hitro spremenja in uh, na nek način paralizira tisto staro kritiko. Ne. Nimo kos, zato, ker so sploh ne zmorej identificirati problemov. Ne. In zdaj, ti neki novi problemi, ki, se, ki jih bultanskim kapelova že nekaj poskušata identificirati in opredeliti nove pojme, preko katerih bi morala kritika se nekako roditi in zaživeti, so potem recimo, recimo problem izključenosti, ne? to je nek termin, mislim, da tam iz 14. leta že izvira, ampak se zdaj pojavlja, kot ključen. Ne? Zato, ker iz, koncept izključenosti je, je pomembno razumeti znotraj pojma mreženja. Ne? Nekdo, ki je prav izključen iz sveta dela, ni izkoriščan v tem klasičnem, nekem marksističnem pomenu, zato, ker v bistvu sploh ne dela, ne? ampak izključen je iz samega dostopa do dela, ne? ker ni v mreži, ker ni povezan. Ne? Uh, uh, zdaj Boljtanskem kapelova tu razvijeta zanimivo povezavo med konceptom izključenosti in izkoriščanja, ravno zato, ker so nekateri avtori trdili, da je izključenost pravzaprav nekaj, kar se kar zgodi, nekateri ljudje preprosto ostanejo z teh zvez, in da v bistvu ni če kriv te izključenosti. Ne. Uh, ona dva pa, pa pač potem poskušata pokazati, ne, če je možno najto to neko skupno um, neko povezavo med izključenostjo in iskoriščanjem. potem se da pokazati, da obstajajo krivci za izključenost. Ne? In v bi bistvu so povezavo vidite v konceptu mobilnosti. Ne? In pravite, da je situacija v bistvu taka, ne? da tisti, ki so danes v bistvu vodstveni ali pa nosilci, ta močni, ta veliki, kakorkoli, so v bistvu, morajo biti mobilni ne? in morajo biti izrazito v teh vezeh konstantno. Ne? In pravzaprav zato, da so oni lahko mobilni, morajo puščati nekatere zadaj nekje na miro nebobilne, statične, ne, ki so več čas v bistvu njim uh, urejo teren in pripravljajo, ne, in potem se oni zmeraj znova gibljajo naprej na projekte, te pa za zadaj. Ne, in težava, ki se v bistvu zgodi, je, da lahko nekdo, ki je v bistvu nemobilni in za svojo nemobilnostjo omogoča mobilnost nekoga drugega, da je prav na podlagi te svoje nemobilnosti sleko prej preprosto izbrisan iz adresarjev drugih, ne, se pravi izključen ne, in ne more napredovati na projekti in je prav izključen iz trga dela. Ne. In to ona dva vidita neko, pač neko možno povezavo med izključenostjo in iskoriščanjem in pač s tem seveda pokažete, da izključenost ni naključna, da ni, da ni nekaj, kar se zgol zgodi, ampak da v bistvu imamo sistem, ki prav temelji spet na izkoriščanju. Ne. To izkoriščanje pa, pa uh, pokažete pač na tem problemu o mobilnosti. Ne. Uh, in to je recimo primer, kako ona dva pokažete na nekem čisto novem konceptu, pravzaprav en resen socialni problem, ki pa ste ga morali navezati na čisto nove pojme, ne? ne toliko na pojme te klasičnega zaposlovanja nekoga, ki je lastnik kapitala in izkorišča nekoga, ki je zgolj lastnik svojega dela in nekaj podobnega, ampak, ampak gre zapravo, zapravo, zapravo neke, neke nove načine izkoriščanja. Ne? Druga taka zanimiva stvar, ki jo pokaže, da, je recimo, da obstaja razlika med tako imenovanim network extenderem in networkerjem. je v angliški prevodi, ne? pač nekaj razširjevalec mrež in pa neki omrežnik, če rečeš. Ne? Ta network extender ono da razumete kot neki, bi lahko rekli, neki pravični menedžer. Ne? Je neka oseba, ki v bistvu to, to svojo ne, nekno mobilnost, vpetost v vezi, neko zmožnost napredovanja, pravzaprav prenaša tudi na tiste, ki ga na neki nemobilni ravni podpirajo. Ne. Se pravi, nekoga, ki skrbi za zaposljivost, tudi tisti, ki so pod njim. Ne. Neki veliki, ki skrbi tudi za zaposljivost malih. Medtem, ko koncept networkerja, je pač ta neka sodobna oblika oportunizma. Ne. Gre za ljudi, ki, ki, so, ki so na pozicijah in ne škodijo zgolj nekim masem ljudem, ki so manj na pozicijah, ampak pravzaprav škodijo tudi samim podjetjem, v katerih so, zato ker ne vem, kradejo informacije, ne, ujamejo neke momente, recimo tipično je neki prevzemi in tak naprej. Se pravi, gre za ljudi, ki na podlagi teh vezi, ki jih imajo, pravzaprav izkoriščajo kompletno okolje. V mislo, lahko izčrpajo tudi podjetje, v katerem delajo in tak naprej. Ne. Se pravi, za nek koncept nekega, nekega vodja, gre tukaj. Ne. Spet na teh, bi rekli novih konceptih mreže, mrežene, tak naprej, pa čez iskana razlika med, med nekim pozitivnim in pa nekim negativnim menedžerem, mogoče, če tako rečemo. Ne. On dvaj tudi recimo pojem slabih omrežji. Slabo omrežje je, primer, lahko mafija, lahko je neka kolegijalna združba, neka, neka, neke, neke vezi, zgolj nekih osebnih, osebnih navezavne, ki isključujejo, a priori isključujejo vse ostale, recimo. Ne. Uh, mislim, da tak skozi njun, njuno pač knjigo lahko nekako um, jih razume, mnogo, da se nima sam koncept te omrežji, mrež in teh zadev, niti ne zdi toliko slab. Ne. On dva, mislim, da celo verjamete, da bi se dalo spostaviti nekaj pozitivne, pravične mreže, ne. neke sisteme, da bi rekli, recimo, ta naš kapitalizem je tak, na teh stvarih, zdaj pa probajamo poiskati neke Neke pozitivne, neke pravične načine delovanja v, v taki obliki, recimo. Ne? Uh, in potem zato izpostavljate te neke negativne blati, ki so se zdaj tu že pojavljene. Um, če še nekaj stvari pogledamo, lahko tudi tam obiščete organiziran dohodek, še reko tukaj? Ja, ne. ja. Recimo, Zdaj ravno za to. Ne? Recimo, koncept aktivnosti ne? Je, je tu zelo pomembno. Ne? Če zameš koncept aktivnosti kot, kot neka nova oblika tistega, kar bi prej rekli delo, ki je, ki je, delo, znotraj neki, ki je delo v okviru nekih ur, s katerimi meriš in nagradiš, ne? Potem je aktivnost prav nekaj drugega, nekaj konstantnega, ne. mora biti je v aktivnosti šteto tudi nenehna neka, neka, ne priprava na zaposljivost. ne Nekdo mora več gledati na to, da bo tudi naprej zaposlil se karkoli izobraževat, vse življenjske učenje in te stvari. In v bistvu tu, v, v tej točki, je navezava pač na univerzalni dohodek prav ta, ne. da v bistvu z aktivnostjo si prislužiš univerzalni dohodek, zato, ki si več čas aktiven, tudi ko nisi zaposlen. Ne. Sprej, ta je že napast, ne? kapitalizma, univerzalni dohodek? Zdaj, Zem tukaj pas. naj bih govorila o tem, da je to eno zahtjev pravičnosti, da je vse neki univerzalnih dohodek, zakaj? Zdaj, da bo vsi ne nekno razpoložljivi, da bo lahko tvek ali druga. Ja, da deluje, da Razum, razumem, da deluje v obe strani, to je res, te stvari vedno na nek način deluje v, v obe strani, po druji strani to je ta. Rečem, tam? da je samo dobročal do, do, do, ja, nekaj reček. Človek je ustvarjalno bitje, ko zahteva Marks, ne? Za kaj pa ne bo ustvarjala? Je, da bo kapitalizem še bolj kapitalističen. Tudi se mi da je improporjena, pa izjem celo to socijalne ideje. Tako, to se mi zdi grbi, ne? Deja univerzalnega dohodka v nek način skladificira kapitalizem v končni fazi. Ja, sem upam, misli... Ni sem nujno, vila, veš, obej plati. Tu sta v bistvu obej plati, ne? Ideja univerzalnega dohodka se napaja ravno iz tega, da sodobni kapitalizem sodobni kapitalizem črpa iz življenja ljudi, iz, iz vsakodnevnega, ošten 20-urnega življenja ljudi, ne, in zato si v bistvu zaslužiš, ker konstantno komuniciraš, ker si več čas aktiven, ker si ja. no, več čas... Ne bi škrat bilo veliko rust, nekaj tako, no, nekaj no, na, to je ne? nekova legitimacija. Ja, ja samo da, da. To, ja. pomembno, vljubojo, pomembno... Ker bojo v riziko, v riziko bojo šli, ne, še bolj bojo upali. Ja, ni nojno. Bočeš reči, je bilo kapitalizem, bilo pa celo vredo, ne. Točno tako. Ne tu, tu je težava pri univerzalnem... Univerzalne. Jaz je ne, to, ne ki ga bomo lahko Tež, Težava pri univerzalnem temeljem dohodku je v bistvu ta, da, da sredstva, s katerimi bi se univerzalni dohodek izplačeval, izhajajo iz presežne vrednosti, ne, ki se delno pač tudi vedalke pritaklja, ne? tako da, v bistvu, univerzalni temelji dohodek ne more govoriti proti kapitalizmu, ne? nikakor ne, ne, napaja se iz sredstev, ki jih kapitalizem v bistvu proizvaja, ne? ampak gre pa za porazdelitev, ki bo pravična za to, stvigen, ker vsi ne, več čas s tem, že, ko živimo, tem ne, že delamo. Ne ne. Ne, ne ne gre za to, tu gre za pravično porazdelitev tega, kar kapitalizem ustvari v, stvari, v bistvu, ne, uh, jaz ne vidim tega kot proti kapitalizmu, pa lahko mogoče še potem to odpremo, pa ne bomo zdaj več dolgo, bomo Ne je, to je pomembno vprašanje, ker se, se dosti... Ne, še potem da je vpravo, da je to življenje. No, jaz bi še se k točki tam meso stavila recimo nove teorije vrednosti, ne? to je ena res ključnih stvari recimo, ne, v bistvu je treba identificirati in obrednotiti vpletene v mrežo, ne, ker če so v bistvu iz teh mrež in iz projektov presežna vrednost proizvaja vse akumulacije kapitala in tako naprej, je treba v bistvu znati opredeliti ne? in identificirati, dosti je v tej mreži vključen, In tu, v bistvu, univerzalni temeljni dohodek seveda reši vprašanje. Reče, mi ne moremo več identificirati, kdo ustvarja, ne? dajmo vsem, ne? potem plačo v bistvu, ne? na nek način. Ne? Težko je ogrednotiti, kdo je, je temelj, kdo nekaj zasluži ne? v nekem procesu akumulacije kapitala. Ne? No in zdaj, ona dva pa čist postavljata predvsem to, ne? sodobno delovno pravo bi moralo zajeti te značilnosti sodobnih oblik dela. Ne? Tu, v bistvu, je problem regulacije regulacije, nekih, nekih, neki koncepti se pojavljajo, ki jih pravzaprav sodobno delovno pravo še nezajema, ne. nekaj se je mislim, to se je počasi se sodobno delovno pravo seveda prilagajalo z nekim pogodbem za določen čas in tak naprej ampak veš čas je v bistvu šlo v prid kapitalizma, ne, prilagajalo se je. Ima Na ta namen da v delovnem pravu postaviti oba partnerja, tako ne? Ne, delovno pravo ščiti šibkejšega če se jaz motim. govorimo o idealni obliki, zakaj je zamišljen in kako se utemeljuje. Ne, ne, jaz govorim to, kako se bo delovno pravo utemeljilo. Utemeljilo se bo, da za pogodbo ščiti šibkejšega. Tak se bo utemeljilo. Recimo, jasno pa je, da to, kar v praksi neki pritiski gospodarstva, recimo neka ideologija neoliberalizma, recimo, je seveda, in mnogi so v njo verjeli, zato se je to lahko razvilo, ne, mnogi so verjeli v to, da dejansko, če se, če se prepusti razvoju interesa negaterih, bo to povzročilo večje skupno dobro. Jaz mislim, da je mar si to dejansko verjel, ne? in da se je zato dovolilo in z delovnim pravom, in z fazi davčnim pravom in tak naprej, ne, da se je pač manj pritiskalo na, na, na nosilne figure kapitalizma, ne, če tak rečemo, ne? Ker, so, ker so v to verjeli, to so bili eni od srednjih teh legitimacijskih Teorije skozi 150 let ali pa še več. Ne. Uh, zdaj seveda sodobno delo na pravo, če želi ne, nekaj na tem področju uh, narediti, ne, oziroma pritiske, ki jih mora kritika izvajati nad tem pravom, ne, so, so, so pač pomembni ravno zato, ne, da se pač ti koncepti razumejo, da se vključijo in da se v, v duhu neke pravičnosti, ki v so bistvu pripravljajo neki zakoni, ki bojo to področje uh, urejali. Ne. Trenutno ni, ne, obstaja neke direktive, neke razprave, da flexicurity, ne, da varnost in fleksibilnost uh, pomešanja skupaj. Ne, v bistvu so to verjetno tak precej resni problemi, ne, na katere, v katerih se zdaj znašlo to delovno pravo. Um, zdaj bi še jaz tu mogoče izpostavlja nekaj problemov, pač, kar se tiče umetniške kritike. Mislim, spet gre za, za isto stvar. Ne. Uh, um, zdaj, umetniška kritika prejšnjega drugega doha kapitalizma je prav uspela, smo rekli, ne, in na nek način je mogoče malo zaspala na teh klavorikah ali kaj podobnega, uh, ampak v vsakem primeru je, je tudi za to umetniško kritiko ostalo dost dela, ne? da bi ponovno oživeli tudi to plat kritike, Kritike kapitalizma je spet isto, kot pri socialni kritiki. Ne? Potrebno, potrebno nekako identificirati te neke nove oblike, prepoznati probleme in znotraj teh novih konceptov potem razmišljati o kritiki. Ne? Zdaj lahko se prepoznajo neke dobre in slabe platitega uspeha umetniške kritike iz, iz 60. in 70. let, Sigurno je šlo in gre za neko povečanje avtonomije in možnosti kreativnega dela, pač v tem smislu, da ljudje si laže, laže usmislijo, usmislijo uh, uh, svoje delo in lahko nekaj kreativne energije vsodajo v, v, v delo, recimo. Ne. V splošnem lahko rečemo, da to so neki, neki plusi. Ne. Seveda pa je to po drugi strani, ne, pomeni zdaj nove oblike kontrole in pritiska, kot smo prej rekli, recimo od, samo kontroli, od kontrole k samo kontroli. Ne, pravzaprav to povečanje avtonomije, to je pač ena tema, ki jo nekateri psihologi precej dobro odprejo, nekaj se je zgodilo. Ne, pač ljudem so bile podeljene, je bila podeljena svoboda ne, in ko je nekomu podeljena svoboda, v bistvu pod pritiskom bo še zmeraj ravnal tak, kot da mu svoboda naj bila podeljena. Ne? In to, kar bo v bistvu počel potem je to, da si bo sam vse skupaj razlagal, kot da je pravzaprav tak, tak deluje iz sebe. Ne? Šlo bo za neke, za neke racionalizacije in podobne stvari. Ne? Ja, v bistvu so nekaj, Psihološko gledanost je kontrola zdaj so dost bolj globoka in dost bolj temeljita ne? v te obliki samokontrole. Tako da pravzaprav umetniška kritika Je s tem, ko je bila inkorporirana v, v, v, same, v sam kapitalizem, je prav se v, v nekaterih vidikih ne, razvila v, v, v svojo slabšo varijanto. Jaz mišla, uh, samo še rekla, da je to, enak problem je z ustvarjalnostjo. Ne. Ko se ja. ustvarjalnost naša rošovja, če projekte, s katerimi bodo dajak je, je bolj ustvarjalni, sem točno toliko radil. Ne. Jaz mi imam pa še eno vprašanje. Ti govoriš o svobodi že prej. Kaj, si bil, kaj je mišljeno za osvoboditev, visok, kaj je to osvoboditev visokih yeah. kaj to je to masovno osvoboditev in kako razumeš ti podeliti svobodo? In ne bi svobode podeliti, bi lahko sam znašel. Ja, lahko recimo, nekdo podeliš so bodo. nekdo je autoriteta, ne, uh, autoritete zmeraj so, ne, uh, in zdaj je učitelj, recimo, ne. Ja. Učitelj lahko lahko reče učencu to in to boš naredil, ker ti jaz rečem, ne. Lahko reče učencu... Kori, kori, kori. ...ja, ampak v bistvu ni, nojo, če imaš nekaj autoritarni sistem, potem ti ni nekaj možnosti opora, ampak to ni to pomembno, pomembno je, da lahko v neki drugi obliki demokratični reče, A, a bi, prosim, ti to naredil? Bi, jaz vem, da si ti kreativen, pa, pa bi to nekako ne, si želel. In tako ne tako tak, tak zahtevaš, ne, ampak na, na ta način, da bo on uh, to vseeno naredil bolj iz sebe. Ne. <laughs> Mislim, no, vlosti, mislil, da naredi bolj iz sebe. V drugem primeru ne, ne podedi svobodu. Prve, da bo prv, prv, ne Ja, prv, ne, se razumem, dobro. Svobodo okay. ti lahko da Lahko pa ne izkoristi svobodo, ki jo imaš. Samo vseke, ja. Pa rečemo tak, Dova da nekomu ima razlika ne. med tem, da nekdo ima možnost se nekaj odločiti, ali pa tem, da, da nima, ali pa dobro, mogoče problem uporabe besed, se Neke, Ni to recimo, pomembno. ta tesnova, ki jo ti omenjaš vzhodek, ja. prva ali ne, a drugega odstavka, ja. e, to je front na bilsev v zdravi družbi, že je v šest aktivitetih, e, dokazuje, da e, način, gospodarstva, kot ga pač sedaj vodi tako imenovani Zazvitli Zahod, povzroča vedno večje od 100 ljudi, ki trpijo za plačnimi ali drugačnimi psihozami, nervozami in podobnimi ja. umreni. From je bil psiholog. Ja. Ne? In v svojeg, v svojega zagradogvora. In ta zadeva je točno povezana s tem. Mm. Ne? Ja, se, dobro, ona dva tukaj da pač, uh, tiste točki, ki bi umetniško kritiko danes morali vznemirjati ne In bi jo morali prepoznati v teh nekih novih oblikah. Ne? Ona dva predvsem govorita o, tes, tu, o tesnobi v, primer, v tem primeru, da pač ni možno jasno določiti, kaj ni v ne. Recimo, če pogledamo zahodni svet, vse zadnjih nekaj desetletij v materialnem smislu je šlo ljudem bolje. Ne? Uh, uh, v, smislu, v tem nekem smislu Ja, če lahko rečeš blaginje, ne, sigurno je nesporno, da je blaginja v zadnjih nekaj desetetih bila večja, kot pa kadarkoli prej v zgodovini v, v zahodnem svetu, ne, in v bistvu je ta nekaj viri trpenja je težko določiti, ne, zdaj, če pogledamo nekaj naslednjih točk, bomo videli, da pravzaprav to, kar se dogaja je, da, da kapitalizem prodira globoko v, v pravzaprav zdaj, v, bi lahko rekli v psiho, ne, ne, uh, in da, Da, da ima vpliv na, na, na, neke take, na neke take stvari, kjer bi pač kritika se mo morala začeti spostavljati tudi na teh točkah. Ne. Recimo, problem samo uresničenja. Če so v 60-ih, 70-ih umetniška kritika govorila, mi želimo kreativna dela, kjer se bomo lahko samo uresničili. Danes to ni tako, danes se moraš samo uresničiti, uh, vi bistvu moraš. Uh, od tebe se zahteva, mislim, da sama dikcija je taka ne. in tudi konec koncev. Uh, uh, je to precej, uh, rečemo, precej Posilno razmišljanje, ne? mislim, da, da ti nekomu rečeš, naj se samo vresniči, ali pa da zahtevaš od ljudi. Ja tudi vresniči. Ja, tudi to. Ne? Konec konce je to postaja neka taka vrednota, ne? ki, ki, ki, ki, ki, pritiska, ki pritiska na ljudi, ne? ki jim hkrati govori tudi to, ne? če ti ne vidiš pred sabo svojega življenja, jasno, z nekimi cilji, potem si nula ne, na nek način. Ne. Nimaš tega, nimaš vizije samo ne. In Sam si si kril tako ali tako danes vsega. Ne. In to, ja, ne. In to, ta, ta, ta prisila recimo, je recimo nekaj druge, kot so kar so hotli. Ne. Umetniška kritika iz 60. ih je to želela kot neko možnost. Ne. In Ta možnost je v bistvu prelevila v nujo. Ne. In v bistvu na razlika med možnostjo pa nujo, ravno to. Ne. Tam, kjer imaš možnost, imaš ma subjektala khrečeš, ne. Posebno z to, veš, ja. je najboljše juhice, najbolj ja. vem ja. Razni ezoteriki ja. in razne samo to in samo mm. ono in In zelo boleče je videti, ne, da v, v, v postavitvi v knjižnicah, ne, so dolgo to imeli pod 1.7 etika, ne. Meni res ni bilo jasno, ne, ne, zakaj je za podpostavitev ena sedem, etika, ne, imaš kurje juhice. Ne, in recimo, ampak se vidi, zahaj, ker gre za etično prisilo, za moralno prisilo gre. Ne, moraš si se sreča. Ne, ja, to, mislim, moraš se samo resničiti. To, to je recimo en taki problem, ki bi ga umetniška kritika recimo danes morala na, napadati. Ne. Ne. Potem recimo, tako smo že prej rekli, gre za eno posebno ne, globino te samokontrole, ki je nekaj druge kot zumanja kontrole. Zdaj pa ne napole, ne reči, da, ko se ne samo ursliča. Ne, bolj, bolj gre za to, da se recimo krit, naloga kritika je... Tukaj, je Ja, pa ne, bolj gre za to, da... se gre tako... Ne, mislim, naloga kritika je v bistvu, da, da, da, da se in ti koncepti izpostavijo, da se opišejo, da se pokaže, da se identificira, ne, zato ker gre za to, da zdaj vse to obstaja, se zdaj vsi vidimo, ne, tako vsi to nekje vidimo, ne, je, ne. Ampak pravzaprav neka resna kritika proti temu, ne, v tem smislu, kaj ti koncepti počnejo, kaj kaj te oblike s katerimi se ker s temi oblikami se vesokol bistvu kapitalizem danes legitimira, ne? Kaj v bistvu te, te stvari počnejo, ne? S tem se manj se, se tudi družbena kritika na ravni teorije ali pa ne, zato gre, ne? In kritika prav mora verjetno šele zdaj te nove probleme začeti odpirati, ne? In te koncepte spohrazumeti in izpostaviti kot problematične, ne? Redko se izpostavlja kot problematičen recimo koncept samo uresničevanja, Ja. Kadar ja, počem šo hoče samo delat, pa se pa namira. Kaj se mi vse da se dan samo resam srečevalo čas, ne. Ja. Demo to preče, če pogledamo ta problem samo rešničevalja, ne, iz česa izvira, ne, Potem se potem se pokaže, ne, da izvira iz, iz tega, kar poznamo kot nekak liberalna teorija sebestva, ki pa v bistvu samo zasebi tudi problematična, ne, če govori na ta način, da pravzaprav človek res samega sebe uresničuje, ker tu bo ogromno, pač seveda, ne, vseh možnih teorij rekel, pač proti, ne? človek je neko socialno bitje, ne? sam sebe res res ne moreš uresničiti, lahko se pa mogoče nekako uresničuje znotraj neke, neke družbe, ampak, ampak spet je vprašanje, kaj to pomeni sebe uresničiti, ker to, tu so res neke take res predstave o, o tem, da obstaja nekaj tega, kot je neko samo v sebi obstoječe sebstvo in tak naprej in to To sigurno, mislim, to bi lahko bila tema no, za eno čez drugo, to ne? To se bi lahko spomeni <kuh> je, o tem sejstvu, ki je sejstvu, se pravi sejstvo In ko se spostavi individualizem, kaj je pa tisto, kaj je potem naslednje, se pravi, individu se lahko spravimo do tega, to, da je ta ta da ima, tukaj oziroma storitka kako da bomo pomagali tako podite samo isti čete ja. individualna nesreče, ne. Ja. Ja. Individualno, se pravi, to razmerje je zelo pomembno, ker mi pokrošno pomisla da kot samo seščivalne, ne. Na ta način pa je neka Na ta način je prav pravo pravo res to, kar je kritika iz 60-ih, -70 70-ih zahtevala neko pristnost, svobodo izražanja in tak obrnilo, obrnilo se je, ne, in zade to postalo v bistvu po, nosilnih zadev sodobnega kapitalizma, ne? Recimo, problem prisnosti, lahko še pogledamo, ne. Ima, recimo, ta problem prisnosti ima kar dolgo zgodovino, ne? Tam v prvem duhu kapitalizma, lahko rečiš, recimo, je šlo za to, da so prisnost omenjali kot tisto nasprotje neke narejene meščanske morale, recimo, ne. Potem, no, potem v drugem duhu, recimo, kapitalizma, so zahtevali prisnost v tem smislu, ker je šlo res za masovno proizvodnjo teh nekih produktov, ne, in ti produkti so bili v bistvu enaki ne, za vse in enaki produkti so potem že v bistvu nekak, nekak brisali razlike med različnostjo potrošnikov in tak naprej. In to, kar so oni hotli, je prisnost v tem smislu, da, ne, da, da, se, da se nesili ljudi, vseh ljudi k neki, nekim istim objektom, istim studitom in tak naprej. In to, kar so si želeli, v bistvu je bilo... Ne izraziti nekaj, izbrati kar je stil? drugače. Ne? Ja, izbrati stil ne? in pokazati razliko. Ne? In v bistvu ta razlika no, no, no. recimo danes, ne? danes je pa bila razlika potegnjena kot eden pomembnih propagandnih uh, uh, orožji, se pravi, da se, da se pravzaprav to samo razliko po produkti, ne? In na ta način se pristnost danes prodaja. Ne? Seveda zdaj umetnička kritika se spet mora oglasiti, kaj zdaj s to pristnostjo pravzaprav. Ne? Uh, tudi po produktenju odnosov recimo je en tak problem. Ne? nekaj intimne stvari se po poproduktijo v tem smislu, da prav ker danes se res do stvari dela preko teh vez povezav in tak naprej, ne, in potem je bolj postajalo vprašanje, za kdaj so nekaj odnosi osebni, kdaj pa gre za nek služben odnos v tem smislu, ali pa recimo kapitalski odnos, bi lahko ne. In ti odnosi se potegne v samo akumulacijo kapitala, ne. Uh, In to je ena točka, ki je recimo bi morala umetniška kritika pač odpretne a obstajajo še neki brezinteresni odnosi, ne kapitalski odnosi, ne? tu obstaja načeljavita anegdota, ne, točno, kaj sem zobražil, izobražim se z kakem terituarci, ki kritizirajo kapitalizem, in se mi tolo to, loto, kaj pa ti ljudje vozijo, recimo, ne vem, če da ne, ne, in so gotovili, da praktično večini si vozijo vovote. Kako za to, ne? Kako se pa zdaj pa vozi to tako nekromirano. Vem, se ja. pa v ostotkih te, ki kritisira se v gozni ne? Ne, ne, ne. S so oni povizali. da so tudi tisti, ki kritizirajo. Ja. So se znašli, da, To, recimo, to bi jaz, to bi jaz, uh, mogoče zdaj... V, v, oh, uh, A, čekaj, čekaj, bi ja pletila, recimo to, kar stijo omeno. Ravno zaradi tega, ker malo mogoče tukaj pri Boltanskem in Kjappelovi stvar deluje tak, kot da je možno stati izven kapitalizma in kritizirati. Ne? Mogoče je boljši, pač se tu malo nazaj in pravič vsi smo vsi noter, ne? Ampak to, da smo noter, to je pomembno pri njuni, to je pomembno pri njuni, njuni uh, ideji o možnosti kritike. V uh, bistvu to. Ne? Uh, da, da pokažete, da možnost kritike obstaja, Poka, pokažite to preko, ravno preko tega. Ne? Kapitalizem pač potrebuje tega duha legitimacijo, ne? Da, in da angažira pa eni strani, rekli, na individualni ravni in hkrati, da se legitimira na generalni ravni, glede na družbeno pravičnost. In pa znotraj tega duha deluje kritika in tu ima mesto in je v bistvu tudi ključna, ker duha kapitalizma tudi konstituira in ga transformira in tako naprej. Ne? Se pravi, to, kar on dva pokažete, Kljub temu, da smo mi noter, ne. mi smo, lahko zauzamemo pač to pozicijo, ko je še bolj, mogoče hard, pa ne gre zauzameta, recimo gre za, gre za nek uh, zaprt svet, vsi smo v kapitalizmu, njihče uh, uh, ni zunaj, neka zunajna kritika ni možna in tudi, če to vzamemo, ne, se da pokazati, ne, da, da kapitalizem pravzaprav se dovolj, lahko rečemo, iz kritike celo napaja, se na podlagi ne transformira, rabi legitimacije, In tak naprej se pravi, pravzaprav, sam kapitalizem ima odprto neko, lahko rečemo, neko režo za kritiko. Ne. Se pravi, da, da, in to je meni v bistvu najbolj pomembno v njuni knjigi, ne, da pač vidite neko perspektivo in dokažete, da sam kapitalizem je nekaj, kar znotraj sebe vključuje kritiko. Ne. In da kritika, ki zamre, pravzaprav naredi sem to, da dovoli da kapitalizem gre neko svojo pot, neka tista reža, neka špranja, kateri pa ma svoje mesto, pa pravzaprav z meraj obstaja ne? in se pravi, kritika ma, uh, ma možnost no? in to, to se mi zdi ključno to, no, pri, pri njunem... Uh... To pomeni, če nekamo kritizirati kapitalizem, se bo nekaj razvijati, ne bo vse to samo celo. Ne, ne bo. Ja. Ja. Ja. To je to, ne. Ja. Ja. Zadnji, zadnji staj je gledo mi šeči. Ne, to, to je problem. Ne, to je to je pomembno vprašanje. To je pomenno vprašanje, ampak recimo Boltanski, Boltanski in Kapelova. Ne, ne je zdaj. Za Boltanski in Kapelova ishajata iz maksimistične tradicije. In tudi če gledaš recimo Hard Panegri, pa ta biopolitična struja bi, teh ita, italijanskih, pa recimo italijanski ekonomisti, ko to biopolitiko to razvijajo, Se so, so recimo vsi marksistična struja, ampak se mi zdi, da vedno bolj prehajajo vse eno, nečemo kar bi lahko rekel malo manj revolucionarno in bolj Ev, evolucionarno, ne, v tem smislu, pa če razumeti, mi smo znotraj kapitalizma, situacija, ki imamo, je tukaj, ne, iz te točke, kaj počnemo, kaj lahko naredimo, ne, vse je notri, ne, ni to nekega nekega zuneti, nekaj razumet. Ja, lahko je. In da ne zdi, da je ta knjiga v devetveceti koncentrih geometralnih nastopna knjigi, ki so v zadnjih predstavljala. Ne, tista knjiga, recimo, Rivkin, ne, T tista knjiga je prilično skodovina, razvoja, dela v smislu, ne vidim diametralne nasprotnosti. tu Ta... voliš ti, prema ne ti, govori ja, ja. o zaposljivosti, o neskončih možnosti zasleganega, da če se ne zna vključiti v neke mreže, bo imel po delo. Ne, ne govori to tega tako Ne, ne govori tega takoj. Ja, no tako sem razumel ne, ne. Ne. To, tu, ne? Uh, tu gre... Med tem ja. pa dokazuje, da je tehnološko neizvedljivo je... ja. ne glede na Ne, se to se da pojasniti. To je ena Sa... gledeva. Ja. Druga stvar, meni teh moti, je, da te na, in na No, ne vem, če... Ni sta postavila, da, da kapitalizem temelji na protestantski etiki, čeprav je različno ravno ro, narobe. Eh, Protestantska etika je nastala zaradi potreb kapitalizma. Uh, težko. Mislim zelo Luter Luther je začetnik je to se gre za Marx Weber. Zahaj pa Da ne bi nastalo tu kapitalizma iz nekih protestantov, ampak ne protestantske. To je tudi ena švica, ki je ki je mogoče na, na nekih novih načeljih, ker dejansko, ne, oni so docepta, speljali, da je kategorizo nastal iz doha tega gibanja tega, tega protestanskega, oni so pač miskili, da dobej primelj, pa dobro dela, da ima dobok rad in zato je bogat. Ja, in, in, in, in. se uh, Mark Sveber jasno zapiše, jasno zapiše da, da on ne trdi, da Duh da, da Kapitalizem izvira iz protestantske etike, ampak da je protestantska etika eden od nekih posrečenih momentov, ki je sovpado z razvojem meščanskega podjetništva in skupaj je tvoril neke temelji kapitalizma. Se pravi, eden od momentov, ki je vplival uh, v neki posrečeni kombinaciji skupaj z industrializacijo, z razvojem nekaj posebne meščanskega podjetništva in tako naprej. Ja. Ampak popado je, je v tem, ne da temeli, ne da izvira, to je ena pačna kritika, ki se zmeraj pojavala. Res, eksplicitno, jaz poiščem v, v ebro, noter točke, ki to pojavljajo. Ja, Ampak <laughs> problem je bil v tem, da je enostavno katoliška, takrat prevedajoča mera na zvahodu, je pravzaprav delo smatrala kot Božjo kazno. V zgodovini zmeraj, ja. Bog je ali polegel ja. v potu svojega žalga se pošložil v srdani kruh. V genetiki je genezina, to še kila beseda, da čita s čekom izvor ali malo izvajanje. E, in to je katolištvo je malo skoraj dolesetno. Delati je bilo samo notranje, zdaj bilo treba, ker se pa po Marsu, so se proizvodi, procesi pa spremenili in so zadravljeni neke ljudje, ki bodo prosto voljno delali, ne samo kot prisilno, kot plečani, ki je prišlo do tega, da je pa takrat, da ima namena nove vere ustvarjati. Guter ja, to, to baj, vrč, ne. Dobro, se vse to zdaj v tej razpravi ni to ključno. Ne. Ja, ne bomo preveč k ne No, kako se zdaj ta problem navizuje, nismo pol do konca slišali. No, ena stvar je Rifkin, v primerjavi s Rifkin razume koncept dela, klasično delo, ko se človek zaposli in je po nekih urah glede na delo plačan. Ti avtori recimo, ki govorijo kot sta ona dva, kot so Hart Negri pa ta biopolitika in tak naprej razvijajo nove koncepte dela, ko pravijo, delo ni samo to. In zaradi tega pride Rifkin do rezultata, konec dela, kot je njegove knjige naslov, ker vidi, da teh rednih zaposlitev več ne bo. Oni pa razvijajo to, delo pomeni danes nekaj drugega. In To, to je pomembna razlika. In od zato oni potem pridejo k čist drugim teorijam. On pride do tega, da če konec dela, dela za vse ljudi ne bo več. Ne? To je pomembna razlika. Ne? Oni pa razvijajo to, da rečejo, delo je danes tudi to, da greš po cesti, vidiš plakate. Delo je to, da ti pokličeš nekoga, da mu napišeš SMS. Vse to je delo. Ne? Ta, da ja, na vse to, vrde, konstantno nevno. komuniciraš, spostaviš neke mreže, neke, neko komuniciranje, konekcionističen svet, pravi ta ona dva, recimo, ne, te neke konstantne vizije in tak naprej. To, to je, recimo, glede Rivkina. On pride do drugačnih rezultatov, ker koncept dela pojmuje v tistem starem smislu, ne, kot zaposlipe. Ta začin dela, ko ga ti zaimenuješ, kakšno povezavo ima ta zmožnost nekaj vitalizno društivo, kakšnega publice dela živejo. Ja, tu gre predvsem za to. Ne, kar bi, pač jaz mislim, da marsikdo rad pokazal, je to, da se bodo uh, prerazdelitve dobičkov mogli začeti dogajati na novih schemah pravičnosti, ne, ki ne bodo temeljile na, na tem delo v okviru nekih ur, ne, ker ne bo šlo. Ne. In to mislim, da Ritkin tudi pokaže, ne, samo Rifkin potem potegne neke nove, kot sekvence, pa pač razviti tretji sektor in to uh, vredno bi se dalo pokazati to, kar on misli s tretjim sektorem, bi se dalo približati bistvu temu, kar ti avtor imislio z z nekim delom ki ni klasično delo, ampak je, ampak je neko, prosto delo, ki je življenje, ne. Mneni uh, sem da tisti, kdo je to po prostu Valentin ali podobni redi imel. Ta kot so imeli, a ja, gosti iz Ljubljana. Kaj, kaj si imel ti še en projekt? Mm. sem Poslušaj, jas neka literatura pobila. Ja, to pa je bilo v okviru Rifkina, v bistvu. Ne, ne, potem Ne, ne, neki, ja, socialna ekonomija. Tako, ja, ja. Ne? To se pravi, da bi morala biti socialna ekonomija, ne bi bazirala na, na, na bi reka, prostovoljni bazi, ampak bi daneskoga ja. družbena priznana kot družbeno poristo in s tem ja. tudi se, v nekem smislu bistvu, plača Ja, seveda, mislim, jaz sploh ne zagovarjam prostovoljnega dela, za zato mi zdi se mi problematično. No? Ja, to, to je prva stvar. Ne? Prostovoljno delo je samo, kot mogoče, ne vem, če rečeš na prostovoljno, delajo ljudje, ki imajo uh, redne prihodke, pa si vzamejo dve uri na teden časa za nekoga in je to super, recimo, ali pa za nekaj. Ne. Zdaj je prostovoljno delo na ta način, kot ga zdaj poznamo, vemo, ne, da največ prostovoljno delajo ljudje, ki pač nimajo dela, ne, oziroma nimajo prihodkov. Ne. To je pa problematično. Ne. Če bi stvrba, ne pravi, bi si <laughs> Ne, se, je zdaj vprašanje. Ne, jaz mislim, da iz, iz takih vidikov ne, uh, mislim, kapitalizem v neki obliki obstaja, je nek sistem. ne. ki taj... si malo To je ja. kapitalizem, pa s no. Jaz sem živel v do načinoma mojih let in uh, tam je jednako nastal to, tam so ful banke, ful nisem to besedo slišal enkrat. To samo to to je to je oznaka obdobja. Uh, gre za koncept, s katerim opisuješ neko obdobje, če so govorili o sužnjernestiškem redu, pa o feudalnem, pa o zgodnem kapitalizmu, pa o sodobnem kapitalizmu, se govori o načinah, preko katerih je pretežno gospodarski, pa sveda s tem povezano ostali vidiki družbenega življenja so urejeni. Zdaj, kako točno nekdo to opredeljuje? Jaz ne govorim kapitalizem, pa nozviham z moralno konotacijo, pogosto ima ta beseda. Ni pa nujno, da jo ima. Da, in pa jaz mislim, da v tej knjigi ni kot kapitalizem. je to za ne Obstaja Kako pa smisel na je način? Ja to, meniki da. Kapital že Ja, to je neka Kaj o kapitalizmu, pa kapitalu, pa tak pa samo govor o دې. Glej, proletarci, tisti Obstaja kapitali. družba. Zra, zra, zra, zra, torej, Kapitalisti, če se s tem, oziroma tisti, ki delajo, ker kapitalisti so vzniki, to se zdaj spoštuje. In njihova mentaliteta, mislim, je vedno mentaliteta za vse nas. Ni bilo normalno, da imamo tako reči, da imamo službo in oni tebi prodajajo to filozofijo in ti živiš za firmo in fir vrednote firme so tvoje vrednote, ker če nisi v tem reju, te sluča to je to. Krep... Ja, samo to samo en skrit. Reci, bo ni se grejo Ampak to zdaj ni, cel svet. ni, ni, ni, zdaj ni celo Ni življenje. To, to pa igra, ki v določenih ljudi igrajo, pisala, se igreš z ramen, kot z kluba, čim boš šel delati, in boš mi pripomogl, da bojo postani bogati. Ne, mislim, da to ni tak preprosto. To ni tako preprosto. Ja, kateri, en lahko še da se še bolj en za se to sveča nekrati. Mislim, je rečeno, da sluška. Samo hvala Boja, štamo še Ja, ja. ne, hmm. vredo, jaz sem zdaj samo pač. Kaj zopet začeli, ne, pa se običajne navadi, tem čez drugega, Predlagam, pač kako smo že zadnjič, ne, sem zdaj že da bi malo voditi razpravo, samo veste, se veze, če kdaj vsak če to je neumno, se veste. Zato vam tako vas, ko poslušam, da samo da opcije ne vem, da je ne. to lahko nas mislim, ti si predvsem človek, je bil iznenažen, šarmanski, ko imajo na se. Mislim, da je, rao, pa, mislim, da je pa, pa. Da samo, misliš, komu nisem dostrotno ja. ampak v druge to ne nič, ni, ni nekaj ideologija, ni nekaj, nema nekaj nima nekaj idealov, nima nič. Rao, mislim, da Ja, ne, gled, dobro, jaz mislim, da si ti dobro začel, ko rekel, kaj je sploh to kapitalizem, ne, proti čemu to skozi govorimo. No, da ga To ja. to je problem, neker ker a lahko... Ja. A lahko... govoriš o katerihkoli drugih konceptih, da pomenijo, da tistega ni? Ko rečemo družba. A zdaj tega ni, ne? kaj so Zofini ljubimci, ne? Končno, ne? To je problem vseh konceptov, ki opisujejo opisuje na neki abstraktni ravni in navezujejo se na realno obstoj, na način nekih povezav, ki sigurno niso tak preproste, da boš rekel, kapitalizem je nekaj, kar primeš. Sigurno, da ne. ne. Ampak je pa, mi besede uporabljamo za opise nekih in to počnemo skozi, ker konec koncev... Ja, se je je prvi razred, prvi, B razred, osnovni šol. je koncept abstraktni, No. Če no to je, pri čem pomaga? Ja. Vse, eh, ti... ni pri čem <stavis jungle> pomaga? V bistvu vsej... Bore Ti koncepti... Da, ne bomo, da je, ne, ne. To se tudi samo zdajajo temu, ni družba, ekranjsko ni blagovora kapitalizmu, ker je danesko bil samo v njem, nije kot pri nas, pri nas je daneska zdravila v še v 90. leta in takrat smo imeli zelo jasen prehod iz enega sistema v drugega in zato tega uporabljam, toga se Kako je posebno z našenja časa? Da se ta beseda vedno vrača. To je zelo rečeno pri kapitalizmu krizi. In če poslušaš američane, recimo, konkretno ameriškega predsednika, v njegovem govoru, vsakem govoru, ki ga zdaj ima, pa vedno ponavlja to, da je kapitalizem v krizi. Ja. Če ga ni več, mislim, da so začeli od banki podpirati, pa podpirajo. Se vidi, da se je Zelo zavr, ki bi je živet, žive 100 let ja. Boj je samo zavr, da je naj, ne mislim, uh, seveda ni ko, uh, kapitalizem več taki obliki, kot je bil, ampak je v neki novi, a ne? In... kapitalizem. se... To je kapitalizem, kapitalizem. Ne Se govorimo kapitalizem. Vse, kar se dogaja, kapitalizem. <laughs> No, saj moglih to predavanje, kot je ona imela, ful dobro, dobro pokaže pač nekaj te korake in v tem se, končnem koraku oziroma zdajšnjem, ki se še oblikuje, ja. so neki problemi da no, Ja, ravno glimba, to je, da, da je point Ti si zdaj kritiziral to, kar ona dva prav zapravo hočeta preprečiti. To, da nekdo reče kapitalizem, fuj pa se buni proti nekemu sistemu, ko niče sploh ne veze, kaj bi to naj bilo. Ona dva pokažete, ravno to ne. Treba je pač neko analizo, pogledati, kaj so neke novosti in se jih kritično lotiti. In ravno, v bistvu to počnete, pogledati, kaj nas moti najti težave, identificirati in se tistih problemov lotiti. Nekaj največji problem je ravno to, jaz se strinjam s tavo, reči kar nekaj, pa kapitalizem, pa kapitalizem. To je, to je nesmiselno. Sigurno pa ne možeš reči, da to beseda, ki, ki je, da je, ne vem, no, mislim, besedo seveda uporabljamo, če teorija neke besede izpostavlja ali pa jih naš govor uporablja, mislim, da označujejo nekaj, kar pač mi v tej konstantni rab, pravzaprav nekaj razumemo pod tem, ne. Sigurno, ne, da razumemo. Ja, pa bi tako predstavljati, tako te idealke, pa ne. se rešel predhodičoma in krati, zah in bolj bo zgeti, zah in enbo, pa to je tako nekaj razstavljeno. Zdaj, sva razmeda, preprosta, da ja. se bomo predprosti. Gre za ekonomsko, za ekonomsko zvet in gre za, za sistem menjave. Pred kapitalizjiča menjava je bila VDV. Ne vsi blagov, si kaj prodal za denar zato, da si kupil novo blago. V kapitalizmu se zadeva spremenila, v DBD B, denar in si kupil blago zato, da si dobil še več denare. Je, takrat je še ne postavl kapital, ko je denar dobol. postal zrok in, in cilj. Do takrat kapital ni bil kapitale, tako je sredstvo. Zdaj pa smo prešli v fazo DBD denar. Prek denarja dela denar. In blago slovni, reč po njo. Tudi novo eh? To je smisel. Kapital, seveda en čevlar, ki je privatnik, še ni kapitalist, če je privatnik. Ja, yeah. pa dirame studi, ne. Eh? Pa je, ali od en zasednik, svobod, kot ono pravi, ni pa kapitalist. Kapitalist je ki ima, Zdaj ne vem, ki bi to nejo postavil, lahko za svojo produkcijo, če se zgodi, potrebuje najeto delovno silo Se, težko, težko reči, da... Zaj, ali je to delavci, ja. to pa tudi, priperni tudi priperni govoriti na ta način kapitalist, ne? če gledaš recimo dosti ljudi, ki so po neki klasični formulaciji, so kaj, proletarci, delajo v neki službah, mogoče imajo srečo, da imajo dovolj prihodka, da jim nekaj ostaja. Kaj počnejo, ne, v vrsti stoji okonova, nova, bom, prodaja delnice, kupijo stanovanja, drugo, tretje stanovanje in ga dajo v najem, ne? to so tipične kapitalistične poteze, v bistvu, in počnejo jih proletarci, ne, težko reči, kdo je, v bistvu, kapitalist... Ja, se za to pravim, vse ja, to težko loči, vse to ravno pravim, ne. Da, da, da težko bi zdaj rekli, aha, pa tudi to je zelo pomembno, recimo marksistično uh, to razdelitev je, je težko aplikirati na današnji čas, ne, to klasično razdelitev, aha, lastniki. Pravi proletarci last, uh, so vsi zdaj, razli tisti, ki imajo miljo, vre se oznali ste proletarci, ki morate delati. To se mi prej spodno, <laughs> kot se je prej rekla, ne, ko se mela pa na veve, da meni želim tako prej, Problem samo zavedanje ljudi je tem, da se ti ljudi je plačan, če se ne zavedamo, da je ravno tako proletanje. da je izjemno dobro plačan in čeprav si lahko sam določa da bo še boljše plačan, ker so se zdaj dobrajali, ne, zato celo legalno hrade, ampak še vedno je plačan. Ja. Isto kot oni je šlo vsak. Samo, zdaj pa gremo spet nazaj. Vse, to, vse to, kar tu piše, kar socialisti, Sistem, ekonomski, da ne rečem ekonomski sistem, ki ga zdaj za teva, da se ne more razumeti, kako bi lahko se en stota vršilcev avtomena, neko živil in rezerv vključil v ta mreženje. Mislim... Nima jasno. Ja, princip, mislim, to, to kako se pojavlja že, že to neko mrežanje in take stvari, je, jaz mislim, da je očitno. Recimo, vem, da zavod za zaposlovanje usmerja ljudi na ta način, da reče, povejte vsem, da iščete službo. Pazi, v 60-ih, ko so govorili o mrežah, so rekli, joj, groza. Ne, tu gre za, za neke povezave, neke osebne vezi, groza. Ne. Danes se koncept mreže uporablja precej neutralno, v tem smislu, da je to čisto normalno. Išče službo, povej vsem, da jo iščeš. Vprašaj se, ki jih poznaš. Recimo, kdorkoli kdokoli bo karkoli delal, rabi pomoč. Ja, ne, recimo, sej na oglasih se zelo, zelo odzivajo, lahko tudi neki ljudi iz nasveti recimo, ne. Pa tudi če gledaš recimo, to delo na projektih, ki je zelo pogosto, nekoga povabiš, recimo, ti uspe dobiti neki projekt, ne vem, finance, tak koga povabiš, ljudi, ki jih poznaš, ki jim zaupaš, ki, kaj je to drugače ne mreža, ne. In tam reže, te mreže kritizirat kot neke osebne vezi, ki so negativna stvari, mislim da ni smiselno, ne. Tudi težave, ki jih imamo, recimo, jaz razumem nekega delodajalca, ki vzame nekoga po poznanstvu, zato, ker če ga bo vzel po diplomi, gledano recimo danes, ko vemo, da pa se masovno študira, diplomira in tako naprej, zelo težko ločiš uh, neke kvalitete, ne? zelo težko najdiš jasne kriterije, ne? kaj bo raje naredil, vprašal bo ta enega zaposlenega, če poznaš koga, ki bi prišel k nam to delati. In na ta način zaposluje, zato, ker bolj verjamejo temu zaupanju, tej verigi, poznanstvo, kot po temu, ne vem, certifikatu o diplomi ali pa neke reference, ko je nekdo delal, ne vem, na nekem x projektu ko, ko, ko je danes x projektov in, in, in jaz mislim, da se to mreženje ne da znavo, šola je tu če to zašel, kritiko, če koliko ljudi najprej na mesta, eh, Njihova izobrazba pa ne ustreza za tem zahtevam. Dovolite nam, da zimo oni to svoje delo znajo upravljati. Javni sektor je v tem vidiku problematičen, zaradi tega, ker uh, mora imeti transparentne ne. sisteme. Zato, ker mi pričakujemo to od države, Zdrema, da bomo transparenten zgodujem, zgodujem, način. Da čitla, da ne bo nekaj Boljtanski pa Kapelova bi rekla, ne, da pač javna sistem zaposlanja v javni uprave, je pač izmere z drugem duhu, tam zadej, seveda, ne, zato, pač to se je razumelo kot transparentno in kot pravično, ne, da obstajajo neki jasni kriterij, po katerih se zaposljuje ravno zaradi tega, ker to je tisto, kar v bistvu možnosti zaposlovanja naredi ja, odprte podaj. za vse. Če je vse Eram ja, tako, če bi rekel, kam ja. je bril, to me je, znala To je je da štire, je, je eh, problem. Ampak Ja. Sigurno da da Ja, je, je, Ja, Se, to, to je jasno, da, da javni sektor pa ti klasični, pač uporabniki teh javnih sredstev, recimo zdravstvo šoso pa to bojo verjetno ustrajali na takih transparentnih sistemih, ne, kot je stopna iz Ne, sigurno, ne. Ampak zasedni sektor se pa pač, se že vidi, ne, kaj se dogaja v bistvu, ne. in zasebni sektor si van prevladojoč delodajalec, ne. Se dogaja pač točno to. Ne, ogromno se dela na principu vezi, ampak ne tako, kot bi rekli, ne, v prvem duhu, familiarna, podjetja in tako naprej. Ampak ravno na principu česa, ne zaupanja, če bolj zaupate, da reči, poznaš koga, ja poznam, zaupam ti, čisto v redu, boš ti v redu človek. Ja, prideš do ljudi, so se ne ne vredo, če, človeka, če, so se tem mapner, Jaz več ne so se bodo To je, recimo te piramiri, izbrisali so te iz ja? Izključena. Izključena. Izključena. Ja. tako je definicija... Minimalna definicija kapitalizma? Tako, ja. Nabreč to, si, ti si goraz, ne? Slede to je zelo upravičeno vprašanje, do se dam na do, sedamna, do sedamna ne samo je to minimalna definicija kapitalizma na ja, vrhunju ne vrfo njuna, ne imperativno akumulacije kapitala normalno do se dam ne znam če držimo definicijo kaj to dela akumulacije kapitala ne formalno miro vneboval si Glej, no, včasih. Ja. Ja. Nemreč, ker jaz imam malo v misli, malo drugačno definicijo kapitalizma, kakor pač ga sam pojnujem, eh, malo po analogiji komunizma, ne, eh, ki ima, če trojno pozna, trojno eh, lasnost, ne, in, eh, torej družben nared, hidrogija eh, in, in pa gibejne, ki bi naj to uresničen. Za kapitalizem mislim, da bi lahko postalo, če biš hotel, ne. Podobno definicijo, da je to en družbeni red vzajno ustroj, torej tega reda, ideologija, ki ta red podpira, oziroma mira, ga upolečuje, in pa institucije, ljudje, gibanje, organizirano, torej stranke in podobno, ki kreirajo vedno znova, podpirajo in promovirajo to ideologijo. Recimo, da bi ta troček predstavljal skupni pojem kapitalizem, ampak to sve ne zdošča, ker se ga formalno da pa Kaj pa je tisto jedro? Kaj tisto tisto vezivo, tega trojega. Razgledno je, da je osrednje moto kapitalizma, pa tisto, da si koristi, predvsem zase, ali pa z neki oži krog, torej ne za vse, na osnovi e, zasebnega lasništva nad e, skoraj vsemi drugimi reprodukcijskimi sredstvi. Ki so pa takšni, ki so v proizvod človeka dela. Ne tako kot v feudalizmu, ko je bila zemlja temelj, temelj te reprodukcije, ne pa je bilo lastništvo zemlje ključno, ne? ampak zdaj je lastništvo strojev, torej vseh teh produktov človekovega dela, oziroma prejšnjih generacij. Takrat je kapitalizem definiral, ne? in Če se sprašuješ, kaj je ne? kapitalizem. Ne? Kot rečeno, torej, ključe točke, ne, zasebno rostništvo, torej, ki je trajno in tudi dedovano naprej, torej ostaja v krogu. Kopičenje koriste, nikoli ni dovoljne. Stalo bo šlo naprej. Stalo to, je ra pa resalnica, in dej. Слушай, ja sta ko salvica, deo... še, tako, razumem, če ga druge ali pa ti je tudi drugo vprašanje, jaz se zastujem moje biti nikaprizma. Da ti bom pomiril in da te boš lahko spal za to, ne? Več. Jo, jo malo to, kaj to pomeni? Lahko, lahko končam. Ne, kak vam, majo tako beserne, da plejo, kot kral rastnik običec za malo več. Č tukivi, ja, kat, uh, in potem, uh, uh, da prisomreč obum je malo. To je tako kot vse. Točnost je 50%. Ne more. Ja Da samo bliž da počije. Ogorez, se da ponovim kako si mi za do Tudi tiske svedstvo, ki je pomembno, da se nasleduje, da je ustalenje grobov, zaprte. Torej gre za kopičenje, torej ni bolj tudi dovoljni, dovoljni skratka, da se veš čas kopičiš vsevo in da se je ključno, da vlastniki te svedstvo vodijo celotno družbo, ne pa nekdo drugih. To je ključno. Oni imajo medijske hiše vlastke, oni imajo banke vlastke, vlastke, vlastke, vodijo in svetovno politiko, skratka, ni drugi, druga družna skupina, ali pa drugi kolektivni, ali pa povezan drugi, da so kastенти, ki bi tisti, Tempo ali načine ali pa razvoj uh, drugega dogajanja ne samo se dano ampak so to pravti ti za neka osta, slupirne ljudi, ki imajo ta vodila, kot sem ti povedal pri sebi, torej kupičimo korist in bodimo razmiti na veko maj. Ne? Mislim, tako razumem za preditelj in če hočemo nekaj drugega naditi, moramo predvsem teme nekratizirati. Ne? turkotičska kritika po zmeraj se izognila izugn tudi eh, zognila danim zadevam, na torej tem temel temnim zadevam, eh, ker če jih celo bodo bo, bo zgraba še zmeraj ostala in bo ostala. In te kritike, ne ja. ki so bile omenjene, ne dačam, eh, mislim da zgol kritike do določenih ali došnje ja. eh, moje, ker dale pa se ne upajo ker tudi jaz... profesijo izgubili sklužbe, kar pač ne, Jaz ne. mislim, da zato ker ne more ponuditi alternativne. Jaz mislim, da pogosto kritika uh, uh, se čuti, da je lahko kritična, sploh če mora nastopati na neki javni ravni, na 100 universtetni in tak naprej, če ne more nuditi alternativne, ne gre odlje. In tu, se, tu gre kritika do, do tja, kjer lahko ponudi neke praktične izhode oziroma neke alternative. Ne. Težava je ta, sem mislim, da se vsi strinemo, ja, privatna vlastnina je problem, de pravo je problem, Uh, uh, pa neki storiki iz tega izvira, ampak če bi pa recimo hotli to ukiniti, pa tvoriti kritiko, da to ukinemo, bi pa mogli nuditi alternative, ne, ker le družba temelji na tem, ne? Zdaj pa kake alternative nuditi, jaz vidim tukaj, kot je primankljaj domišljije ljudi danes, da, da tvorijo na tej ravni, ampak res na tej ravni, ukinite privatne lastnine, ukinite delnega prava in tako naprej, da tu nudiš alternative temu, ne, to, mislim, ja še nisem zasledila alternativ na tej ravni, ne, Vsi se že da je glavna problematika, ni več delo, am, in to, ampak, da je problem razlištva, problem podreč kontrole, greš po, po ravne globje, greš lo... po globje, ampak to, kar sem zdaj rekla, ne, če, če ni alternativ, ne vem, če, če je taka kritika uh, smiselna mislim, nimaš izhodišča, lahko rečeš nekaj, ampak ne moreš nuditi, kaj pa, če Na, ne to, kaj pa... Slovenija, pred 16-17 letom, ne, še ni bilo kapitalizma, ne, je, ni še bilo nič privatno ali kaj tako, ne, in pa so se odločili, Kar najkratno bomo štipo, da potem bomo začeli privatizirati firme, da bo privatna prišli od uh, zemljo in, in kaj tako. Zakaj? Kaj je grobo za medu kapitalizma preklaj? Er, če no, no, te no, no, no, pa no, no, no, no, no, no, no, no, no, obetalo neko boljše življenje. no, no, no, no, no, no, no, no, ne To no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, je bilo to no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ne? no, no, no, no, no, no, no, no, zgodovine. no, ne vem, a se jaz, no, Koliko mi je znalo, je tudi državni dolg bil, pač, grozljiv pa tak naprej. Ja, ne vem, če je meni. Mislim. <laughs> Ale, <laughs> vrač, mislim, tak splušnjo, se mislim na splošno to, pred Zakaj je tako težko zakon, s neke stvari uvesti, če veš, da bojo, uh, bojo pripomogli temu, da bojo stvari boljše? Se jo že povedati, da bo se No, se, ve, no, okay, se pol, pol si vedno, več mi jaz to postane, jaz seveda, kapitalizem je premočen vedno ima kapital, pač ne. to, Sam, jaz, jaz mislim, da ne, ne da, e, da, če je ne nekdo, ki je neopremenjen s kapitalom na nekem takem mestu, ki lahko spremenja te stvari, zakaj ne more enostavno, ne vem, ves tega zakona, ki bi pač izboljšal stvari? To me zdaj, da nimam, mislim, da je to res tak težko, ali ne ne. mogoče, ali kaj? Sprašali, da je bolj široko. Za koga ali izboljšal stvari? in za koga imamo poslapšal. No vse, ne, se to. Vedno bo nekdo bo to plačal, tako je no, ampak vemo, da dobro za kapital, hmm. predvadi, slabo, recimo. No, to je, je. no, no, no ampak. Res ne, ja. Govorim pri ko je. Kar hoče reči, ta knjiga je očitno zanimiva, zato ker da bomo rešitve, ki so v tej situaciji, no Druga se bi že preveč otopečna in še tudi bez zaželenja, prevetna je to tako logika. Sigurno mislim, da se marsi kateri od kritikov, ki so pač tega ranga, ne, strinja pač s tem. Ne, prava kritika bi mogla iti v globje. Uh, ampak je pa vprašljivo, ne, kaj se da ponuditi kot neko alternativu. Ne. No, imam alternativo, alternativu, lahko? To je začela <laughs> pred malo, na kratko, ukratka. To je bilo nekaj, ali na nek tako, da je malo drugače. Ti si še mena eno zadevo, malo kasneje. Uh, daj, je od, od teh. samo zdaj se je to sluni uh, o, te, o teh alternativah, da je da je ja vre, vrednostni sistem, kakšen vrednostni sistem tu, kaj to predlagajo v, v, v spremen bar? Nove teorije vrednosti. Ja. Nove teorije vrednosti je vrednosti v tem smislu, na kak, nači, na kak način ovrednotiti participacijo nekoga pri akumulaciji kapitala, če tako rečemo, nekako vrednotiti, kako vrednotit, kak nekomu dati plat. Ne je to uživna vrednost, finančna vrednost. v tem, oziro sveda lahko to... Zdaj, da je spet omejena na goli kapitalizem. To se dogaja, vsi smo rekli, ne, ona dva, ona dva, čeprav izhajate iz neke marksističke struje, pač tu kažete to, ne, kapitalizem je, na kak način ga lahko transformiramo, da bo bolj, rečemo, human ali pa spremljiv. Je, spremljiv, to je spremljiv se je, se je, se je to. Jaz, mi, jaz mislim, da bomo težko našli enega teoretika, ki bo rekel, humanost ni vreznota. To, kar je rekla Karolina, je žal. Ta dva avtorja, pravite. Žal je uspela umetniška kritika, druge dva. Socialna pa ne zdaj povedba, da na način pogleda, po, koliko se to da socialna. Samo, vse to davno, se je danesemno problem. Mi sami vidimo, kako se združimo s komiskoli da se zdaj nekaj mrežji nastavno delati, ker niso povezani točno s tem, kar pa ta tretji eduk kapitalizma hoče, da bi kapitalizirati zasebne odnose. Se sej to se štiva, sej. sej. Problem je v tem, to da kapitalizem v racionalnih krizik je rečeno, ampak se je kar uspešno širi na področje, kjer da zdaj smo nikoli bilo. Oziroma je bilo manj krisov. To je ta nov eduk. In zdaj kritika tega ne, je, zdaj je potrebna, ne. Kako zdaj, kaj je ravno narediti v tem, ko se ti prirazvali, da smo tako ljudi to je težava, ne? Mislim, težko ja. je. Zdaj, da se nismo predstavljajo, ne? Jaz vidim recimo največje možnosti, tako osebno, zdaj ne glede na kjer avtorja se omenja ali pa karkoli, pravzaprav na, na, na tej individualni ravni če tako rečem. Ne? Pač uh, zavest o tem, da lahko človek v nekih banalnih dejanjih pravzaprav naredi nekaj, kar bo v bistvu nekapitalsko na nek način. Ne? Če imaš, ne vem, že trende, da študentje v, na faksu svoje zapiske prodajajo so šolcem, ne, potem nekdo pač ne proda, ne, na čist banalni vsakodnevni ravni naredi v bistvu gesto, ki je nekapitalska, ne kapitalska, ne. to pomeni, recimo primer dela, ne? to, kar smo rekli, ne, samo kontrola. Ja, blažiš. V bistvu narediš ne, več kot nič, ne. Ključno je, da narediš več kot nič, ne, ker zdaj, če govorimo o nekih možnosti kritike ali pa recimo spreminjanja nekega sistema, v bistvu vedno lahko narediš več kot nič, ne. Vprašanje pa je, če lahko narediš revolucijo, pa sprevrneš svet, ne. Ampak to, da pa narediš nekaj, da v bistvu si subjekt, ne, če rečeš tak, je pa po moje... Da se šolce samo upaneš v ta svet. Ne, to zdaj mislim... Vse to to bojo res posame z Nikipom, mogoče pre mali, pre mali mi da bi se poznalo. Ker se ne bojijo stvari. Niki bojo v družini, pri otrocih in, in bolj v šoli. nujno, da, da se ne bo. Jaz mislim, da svet se spreminja, kapitalizem se spreminja, vrednote se spreminja in tak naprej. Ne. Nekaj spremembe, glede na trenutno krizo, sigurno se bodo zgodile. Završanje, na kak način na to vpliva čist na banalni ravni, sigurno lahko, na vem, človek, ki dela tudi, ne, delovne naloge, to, kar pač sodobni kapitalizem, je, so delovne naloge, niso tak jasno opredeljene, da ne bi mogel nekdo recimo znotraj dela narediti tudi kaj, kar gre malo za logiko kapitala, če tako rečemo. Ne, mislim, uh, vidim več možnosti za... Za, za neko kritiko, pa upor na banalni ravni vsakodnevnega ravnanja delovanja ljudi, kot pa na nekem masovnem uporu, v smislu stavke, Revolucja. revolucije in tako naprej. Še ne. No, vse pravi, to je težko. Ne? Prenutno situacija ni treba bozgiga. V tih vprašanjim, ki je me, mislim, da je zelo daleč. Jaz mislim, da to, kar se zdaj dogaja, recimo v Ameriki konkretno, kjer veredno je ta kriza, da se bo prezentna, kot trenutno pri nas, gre proti te blažitvi kapitalizma. in ne, se, To se nevzada ne vidi tudi ipoteza, ki jih greče. In tam dejansko se bo verjetno zdobila ta transformacija kapitalizma z nekaj kapitalizem človeškim obrazem. Jaz se bolj bojim pri nas, ker mi nekako zastajamo za tem razvojem in tudi ta kriza nekako nas ne bo tako trofla, kot v njih, Mi dejansko bomo delihali v tem slovju novega, novega duha kapitalizma. Ne, tega se jaz nekako bojim, e, ker to, da bi dvomo, to, da bi kapitalizem obstavil kot primarni ekonomski sistem, to skoraj izmeni dvomo. E, vse praktično dela v te smeri in, e... ja, mislim, pa pri tem smeri. Težava pri tem je tudi ta, ne, da vsi socialni sistemi, recimo, ki jih poznamo, temeljijo, Kaj pravite, ona dva minimalna definicija kapitalizma, imperativne omejene akumulacije, ne, ravno to ne, gre za to, da ta akumulacija kapitala je, je neomejena, uh, konstantna investicija in konstantna rastnica, ne govorita o tem, kdo je lastnik, ne, lahko je v bistvu država, lahko imaš državni kapitalizem v bistvu, ne, država je lahko vsega, pa vseeno tempira, ne vem, organizacijo, proizvodnjo in tak naprej. Na ta način, da gre za res neomejeno akumulacijo, vedno nove investicije in tak naprej, se pravi, in čisto možno imeti državni kapitalizem. Ne, ne izključuje se to. Ne uh, Ja, mislim, vsej, pomembno je to, no to sem hotla Kitajsko, ne. Ja, se ja. Za hotla sem to, to, res to povdariti, ne, da tudi vsi socialni sistemi temeljijo na tem, da se pač vse, vsa sredstva, ki so namenjena in socialnim transferom, in neki infrastrukturi in tak naprej se res napajajo iz teh presežkov vrednosti in vprašanje iz česa Ma, bi se čakaj, pa malo, da to ni res. Večinova teh stvari, ki se dosežejo in tega presežka pa tak ni, ker vse se države zadolžujejo in ne dolg vedno več, in To pomeni, da proizvajo vrnosti manj v tisto, prej, da tega presežka ni in se založiš pač malo več. Ne, da ni res načrbaš iz tistih sredstv. Oni istelj se založujejo, da producirajo, lahko ne, da enim lahko bogatijo, se, se založijo vse, Pač se več, ne, na od čur, pa što. To je spet Davki da, se pobirajo, to je dejstvo. Davki in prispevki ja, se pobirajo. ne? In vse, ne? Ja, se pobirajo, no, in ja, se pobirajo, in se pobirajo ja. od tistega, kar pač ostane potem, ko so delovcem izplačene plače. Ne? Se prav. pobirajo davki in prispevki. Pa, vem. Ne vem, da, ne <laughs> prej, No, Veš, ka, mislim, posebej se izplačajo plačene. In mislim, Samo ti misliš, da pravni to račun proklijejo naše naše nadaljama. To je pa problem finančnega sistema, ker jaz ne vem, če je... Jaz se ne spoznam dovolj, da bi ima bila kost, ne vem, no, kdo ne, se spozna, ne. na kak način, pravzaprav, ker ja, meni se zdi pač tako fascinantno vprašanje to, ne, če bi dan se vse vnaučiti, kar je nekje napisano, a imamo kaj, ne? Nimamo, verjetno, ampak... Samo, da sem imam nekaj, nekaj nekaj je nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj Ne lovi pravilno, ne lovi pravil sistema, ne na da ne, na, ne na da ne da ves to pa oro, ne, za kakšno čebo bomo brale. Pa bodo se bomo se splarno, pa bodo pa nova imena, pa nova ugrejka, pa pa, pa rečte tvoj ID, da kar lahko funkcionira, ki ja, je poveženi, po ker smo na toplem Če je bilo obratno, od tega nič ne je bilo, bolj, če je v bistvu ne vemo, to je zaharaški lečin. To, kaj na krizi je rekel v proračunu, imaš prav, sedaj tega, pa smo v krizi, ker smo doložili cel svete, troši več kot je proizvara. Pa ne samo to In vreli. bolj tega, kar pa je posledica tega imperativa, ki govor piše, mi trošimo približno 20% naravnih resursov več Zahvaljujem se, da je to Prej smo govorili, da kapitalizem, pa ta vlada svet, in je edino, kar in da cilja na pa to, pa ono. Zdaj pa se izgleda, da pravko pravko doseže tisto, kar dosežeš, samo s tem, da se zmoži, s tem, da izkorišča naravne vire, s tem, da izkorišča delovce ali kaj takega. Ja. Pa ni to neki paradox, da ena stran se reče nekaj, naj bi vlado, akumuliranje in na drugi strani pa se doseže čisto nasprotno. Glej, mi si strinjamo, da je kapitalizem kot sam, kot sistem problematičen. mislim, da se to vsi strinjamo in da večina resne teoretične Zdaj, misli, ga v Nimo tis, škod da v Tega ne moreš narediti, niti če si nek teoretik, ki hoče dati resno kritiko, niti če si politik, ki mora nekaj narediti in to na ta način, da ne bo jutri se ne vem, polovica državljanov poklala med Savo. Ha, ja, poglej, praktično je treba pogledati na te stvari. Mislim, da je treba pogledati praktično. To je sistem, ki trenutno organizira oziroma... Da... To je eno od no, sistemo. Prvo, prvo kaj naprej, da to je Dino, kar je. Kaj je? je auto, ja, tako, obstaja obsele. še verni sistem, obstaj izobraževalni sistem, sistemo, obstajajo... Ne, si. no, so ne, vse obledemo. ampak ene tkočne stvari nimajo imajo veze s produkcijo. Ja. Probeželji je to strano govorili o da ta novi do kapitalizma se peje, peje, vse te pore... Venski vrši... sistem nima vede z kapitalizma. Kaker? Venski sistem obstaja? Ja, ne vem. Da, mislim, katoliška no, crkva je ena od firm ena na stara, svetu. Ena stara gospa, ki živi na podeželju sama in vodi v bo cerkev vsaki dan in gre boliti. Jaz mislim, da za njih... Kapitalizem je totalno vse, da ono želi biti čisto gobile z nižjo, kot se reko, ne, kot ne, ne, ne, neki ki ga protuje. Tu se monti, tu se monti. Nekako bi razpadlo, dač mir v mestu in takoj je pač unavasto. Ono je priženičko Evropa, da vse hrane, kar je manj. Ampak to če si mi, se mi lahko, lahko si to vidimo. Tega, Zemljate, bi, vrlo, vrlo. Vrlo. Tako, Moja tašča je bila kmetica in lahko na dnevnik vsak dan, vsak ja. In ko se mi, zmoja, zdaj živelušo življenje, urejala družbeno stanovanje, je rekla, je pa kaj te toliko mlad, not te črnce pa to mi vajno. To je način razmišljanja. In žal, kaj je še bolj razgremljajoče, moja bivša žena ni bila tako radikalna, ampak še vedno je tako razmišljala. In nas pa sicer investirali v tom, tako na koncu gotoviš, da je njo montro, da to ni najmenje, da je ko zbila govuk v stanovanju. Da je to pa zelo... No, stanova, ne zdi stanovanja, bom reč. Ne bom jaz stanoval v, v sranju, z optiki ok, ki buče, če tako dan, ne moja, ampak jaz noči živim. Tega si jaz zmišljal, ne, prašče pa ne. No, je žena pa na To je tisto, ne želiš, da Ja, ne, vidim kakva to si pa To, je tisto tvojo stvarko in to Ja, to je Ne, ja sem To je samo, mora Mene se zdi, da vse živali razsveto, ne, ker nismo samo ljudi, ne. Živijo, pa je totalno sedmo za da to, že nismo za že nismo živali. se da da so znajo svoje cilje brez, da bi dela, da bi dobili enkrat eno plačo, ali en ga... Izgledamo da na Ja, na pa ne za to... se to Tu, Da tudi če večina ljudi ima drugih možnosti, kot da gre delati in da se nekaj spravi o to igro monopola, ki se jo grejo eni kapitalisti. Tudi če večina ima to, mi to je edini svet. Mi to je edina resnica, ki jo imamo, kot večinska Kaj ta večinska družba pomeni s procento življenjem? Kolikor procent med kapitalistični duh vodi, koliko pa nekaj drugega. Jaz ja, ja bi samo povesnil tole. Zadnji sem jaz umenjal, strukturalizem in mišljenje o dominanti, ki nad določa vse ostale sestavne dele sistema. Mislim, da je to, to da je ta duh o tem dominantni sistem, ki določa celoto, čeprav so pa okoli tudi neki relativno autonomne sistemi, ki pa so podrejeni, ki pa se tudi malo lahko ali pa še izmere to živenje največje meriče. Zakaj za moramo biti podzirjeni? Je samo ena, ena, to, to je samo eno poče svojega, svojega življenje, ker ti dejansko moriš nek, nek nekaj čutiti, nekaj kupiti, ali raviš tiš neki datumi, nekaj slišati. To je samo Ej. eno od teh življenj. Ampak to me je svoj načrt, ti jih imaš, je samo en. I tako imaš odvisno bistvu tebe, tudi sto drugih. Ampak kar tam, da češte tam Če nekaj slušamo z izmišljenimi argumenti, ti lahko pride do tega, da imaš nekdo znane, da ima ti to res lahko počneš, če pa nimaš, da Ja, nekdo. Jaz mislim, argument, imaš to, argumente. Vsak ima izbiro, no ima malo, katero ideologijo sledi, in kapitalizem je samo ena od možnih. Nimaš, in tiste, pride pravo, samo v določenih krugih, in na splošnem življenju snovi. Načena kar, kar praviš res, sad ima načena res izbira, samo uh, večina je že izbrala. Ne, ima izbira. Je, to se ti mordiš. Budistični menihi prav gotovo in boli kar za, za kapitalizem, totalizem, socializem, kaj toliko. Oni živijo v pekem svojem svetu, Sve ampak ne moreš med sedem dan budistični To je rešeno. Ne glej, ampak to izobozdravnik ima dobroj to bo delal Ja, to je druga. Kako Ja, Jaz lahko razumem tu en del tvojega problema, ne? v tem smislu, da se v nekih zadevah čutiš, da lahko izbiraš izven te ideologije. In jaz mislim, da nekdo pač, ki, ki je zmožen nekak malo avtonomno, recimo, da imaš ne vem, dve ženski ne, pred očmi, ne, ena je bogata, ena pa ne, ne. In če je tebi šeč bolj tista, ki ni bogata, ne, da boš šel za to izbiro in ne za tisto kapitalistično izbiro. Recimo, jaz mislim, da če si nek avtonom človek in slediš nekim, ne, boš. Ne, in verjamem, da lahko imaš nekih točkah izbiro. Ne, ampak še tu je Ker velik problem, ne? zato ker se stvari, da način vrednotene način, kako mi razmišljamo, čutimo očustvujemo in vse to se spreminja za, za neko ideologijo lahko. Ne? Lahko vpliva celo na ta področja. Ne? Če pravi mislim, da, da tukaj je manj kot pa mogoče kje drugje. Ampak to, to se jaz strinjam, ker če to ne bi obstajalo, potem ta, ta neka reža za kritiko ne bi obstajala. Nekaj pravite, ona dva izvira kritika iz nekega občutja, da nekaj ni vredu na letišnja, neka nezadovoljstva, zdi se ti, da je nekaj nepravično, ni prav, ni vredu, ne vem karkoli že. Ne? In to je izhodišče. In to so te neke, neke točke, ki vse eno obstajajo. In, in tu lahko mi v bistvu pač prepoznamo ideologijo kot ideologijo in ji lahko nasprotujemo. In lahko nasprotujemo nekemu konkretnemu sistemu. Ne? Kar pa ne pomeni, da ga lahko kar skinemo. Jaz mislim, da ne. ne? Ampak v bistvu lahko vstopamo v, v neke spremembe na nek način. Ti zdaj greš, da je isto kaj ona omenila, samo resničitelj. Zdaj, jaz prdim na spolito stavo, da večina ljudi ni samo samoresničitelj. Ne, ne niso govorili Ja, pa to, kar ti to je. Ti imaš vsakma izmero in lahko na ostovi svojih... Ne, jaz... Politija, na hivi, ne, če ne. Na lisan, a, a mislim, o, oč, ne... To je da na, ne, na, na, na Uh, tu je bilo omenjeno, uh, to, to je potem, uh, potem uh, Andrejša omenil kritično mišljenje. Nam celo za tega je napisani. Yeah. Torej, ja sam sem pri da ne prejštemu, ne sredanjemu sistemu, oziroma tam kritično mišljenje nije ravno uh, tista zadeva, uh, ki, ki je bilo Edita Ja. To je nekaj, kar ne pomeni, no. da uh, ne pomeni, da ja, ja, uh, uh, uh, uh, ne pomeni, da ne pomeni, je ne pomeni, da ne pomeni, da ne pomeni, da ne pomeni, da ne pomeni, da ne ne tržno gospodarstvo ali pa tržno ustvarjena družba, mogoča, da se ti identificiraš ali oblikuješ neke svoje individualne pa skupinske ekonomije v okoli, ne broja možnih zadelečnih. Ali si, recimo, za neko glasno skupino, ali si za, za visoke petre zbiraš, ali si zbiralec značka, ali si potovalec, turist in tak naprej. Ne? In, in, in jaz mislim, da vsak, ki je to, da se izbere neko identiteto, bolj manj potrošiško, Da je opet, preko neke svoje eh, subkulturne ekonomije, ki je lahko posebna ali oska, v to globalno katolično ekonomijo. Mislim, da so vsi dojo, da ni v tem, tem globalno. Tu za primeral povedal o treh takih tipih, ne? torej bankarjih, spačkari in evrovisijci. Spomnim se teh ljudi, kar, ali sem jih videl živo, ali videl. Spunkere, torej ki sem jih tudi osebno ne, ne poznal, eni so se razvili v tipično potrošniško. Subkulturo, ki, ki je iz nekaj kritikov kapitalizma je postala zgolj ena tržna niša, ali pa ena skupina, ki pač kupuje te beđe, pa plošče, pa ima namesto tačko, da, da ima malo pač Johnny Rotvena v, v bokhovem kodu, recimo, odlikvaj. Mislim, čisto, tako so se lepo pripropljeni na kapitalizem, ki so organizirali, da skoraj ne morejo lepše, ne? recimo, ne, s je ne, Sem bil lani tam, v, v, v, v, v blizu, v ob ne tam, v kentu zraven 3e rozpačkih, ne. In so bili vse vse neki klub spačkarjev, skoraj oni hodijo na kolice, so, so, so se identificirali s tem avtom, s tem potočne blagom in zaj so malo ekipo znacij, vsem pa z naciji, hodijo simpatično iz letes, skoraj malo malo so, so živene, vezno na pa, pač en izbran produkt, približno produkcije recimo grob rečeno. Pa sem enkrat videl z enega evrovizilca, ne, ki potuje iz vsakega festivala, vsakega je oblečen kazem v kolaž kolaš teh popikov konz dabe vsetih te, pre teh let, let zbira vse plošče. Eh, skratka totaln na na Eurovizijo, recimo, ne. In si vse svoje življenje spet ukortega, ne. Pa mm -hmm. lahko bi še šel dalje. ne. Teda, možda je da ko govorimo, ima tudi govorce, omeniš te neke prilenice, tove, da mo gre samo za, za iluzijo uh, resim, autonomega sveta, v bistvu pa gre za eno izmed teh potožjih in je Ja, no, recimo. No, recimo. aktiviste kolo ekologije, na Ali je nekdo vadi kakričence? Pa te povem. Kako Jaz sem član malo Smo zvedli na enem velositi kongresu v Barcelone, da je en glavnih uh, sponzorov Evropskih torej kolicarskih federacije ki se je zazemljala z za, deme, ena najbolj umaznih kemičnih uh, multiracijonarki, ki pere svojo ves in tako naprej tako, da del ljudička financira. Ja. zadeve so veš, ne, ne veš, kje je zadeva priklokljala. To, to, to je prva tema, ki smo... Se gre za osedno da je pravna izmečitega. To je bila prva tema, ki obotel, na katero smo vzriti potroški identeti, ki se mi zdi močna tema. Druga tema pa bi rekel: takore, jaz se zdaj razmešam, zakaj je treba stalno razmišljati o spremembah v globalne družbi, torej v večji, večji formati. Zakaj ne bi šli na spremembe v enem malem zalivu družbe, ne? pa bi potem morda preko metode uh, uh, več takih sprememb, potem nekega dne prišli do take količine sprememb, da bi danes prišli na minimalno težišče. In jaz sem bolj strateško zazem za to, da pač delaš premenbo na tem punktu, na onem, tretjem, četrtem, in potem se res skupaj izumujem, da neče se pride. Ne? V tem te luči bi rad upozoril naslednje. Da tu je govora o socialni, pa o mednički kritiki. Poglejte, ekonomisti mislim, da govorijo o tri glavnih aspektih na družbe, o socialnem, ekonomskem, pa okoljskem, ne? pač nekateri pravijo. In to, kar je tudi bilo predstavljeno kot socialna pa kritika, je samo del v bistvu, socialne kritike. Ne. Nič ni govora o ekonomski kritiki, pa o boljski kritiki kapitalizma. Ne. In tu bi povedal, takore, da bi ja se bi jaz lahko razdelila na družboslovno pa na humanistično. Recimo, da je ta del humanistične, ta socialna pa družboslovna. ne. pa tudi znotraj komunistične, mislim, da ne vem, če je tema, vzma kritika individualizma, Uh, iz tega 3-minutno oživačkega, ki je najbolj značilen za kapitalizem, ki je vemo, mojem... da je okay. uh, dobrobit, minutna vse na 3 minute se te družbe. Ne? Uh, iz tega bila lahko po, potegnili recimo uh, koristno kritiko, zakaj ne bi upeljeval čim skupnostnih praks. Ne, ne. Tako se otroci igrali skupaj na dvorišču, so skupaj ne. Oni zna biti skupnostni, ne? odrasli pa rečejo: No, možno je iz te humanistične kritike izviti in konkretno posledico, ki bi bila lahko na praktični ravni kritika. Tega, ne? Glede ekonomske kritike, Beglede, če poznate Jurija Baboža, on zelo for, f, f, favorizira ta, to svojo ko, kooperativo, torej menjava dobrin znotraj zelo kroga ljudi. Zkratka, da poslujemo po nekih točkah, jaz naredim za tebe nekaj, ti mi to vrneš ali pa preko tretje osebe, ki je vključena v isto kooperativo tudi. Ne? Tako bi lahko mi za recimo rešitvijo ene kooperative se vedno bolj izločali iz tega generalnega ekonomskega sveta ne? in bi če dali manj denarja vlagali v banke in energije, ampak če dali bolj v nek svoj krok ki in bi tudi svojo pravila samostojno daločili. In kolega Bojan Radi, makroekonomist, ma, ma, ma, razvija eno na zadnjem pregovoru, kako so v Avstriji so vasi, eh, ob spično visoke inflacije svo vrto peljali eh, in so po neke lukave metode, eh, čez par let eh, se izvili iz te eh, krize, torej let, eh, in naredili en velik boom, skratka niso bili več odvisni od Avstrijske od banke in so jih potem prepovedali. Prepovedali so jih kot modelne, šli so pa zdajansko po tem metodi kooperative. Torej, okoljska kritika kot nadaljna možnost. Jaz bojim o možnosti, kako bi lahko punktualno, po samih področjih glasbov se zgodila neka konstruktivna kritika, kapitalizma vz. prehod v novo način življenja. Okoljska kritika. Gledajte, kapitalizma ali pa tudi, če ne reči, kapitalizma, današnje, današnje družbene paradigme. Ne? Vse je treba, prijazne in podobne prakse. Tudi, če jaz spolesarim, sem jaz vz. iz eh, davka na bencin, ker ga ne porabljam, Se razjeziti iz tega, äh, kar v, v tistem času, ko je sam rekel, da imaš tudi avto, ne? Æ, iz, iz tega dela, tistega davka, ki ga, ki ga moram plačati, ko se z avtom eh, za uporabo cesta. Ka iz, iz več vidikov sem izključen, imam iz, manj kul, rabim manj, manj teh, nisem vezan na avto, sedem in tako naprej. Če, če bi vsi ljudje delali tako kot jaz, ali pa večja število, bi recimo, bilo eno zletino manj prodalen avto, pa eno zletino manj avtoservisov. Ne? In bi tisti ljudje lahko počeli ali pa bi morali se pre, pre, prestrukturirati. Ne? Skratka, skratka, če bi mi trajnostne prakse, pa ne samo glede mobilnosti, tudi glede ostali stvari, ali prehrana, ali nekaj pa, zve, do pamet, eh, počeli bi tudi lahko malo zvrnili ta sistem eh, na drugo plat. Ne? Zdaj, da skočujem s tem, da so ene možnosti, ne, eh, ob tem, tu marska manj, kot, kot ja. se bide, nisem si cilil, da samo nisem bili ambicinico zajed, zajed, ampak so tu ene možnosti, da se za konkretnimi prijemi z enim takim zastavkom pride do, do realnih spomeni pri zboljšav, recimo, no, če bi realnih zboljšav, pa še enkrat, ne rabimo revozumiljati vsega, lahko revozumiljamo najprej samo svoj kro, tako sebe. Ne? Mm -hmm. ja, ja, da, da. Ja, to bih v tem kontekstu zavzali počal, ker je, ker je bilo, uh, Zdaj pašte tukaj zraven. Pa predstavljeni tega šlovenka, tudi gospod Pepe Grillo iz Italije. On je pravzaprav en komik, televizijski div. Dan danes je pa sedmi največji bloger na svetu. Njegov blog ima pol obiskih dnevnih. Ne? Več od njega obiskujejo samo mogoče CNN, pa New York Times, nekih takih blogih. Ne? Da je, je prav obiresira na internetu. In, uh, ta šlovenk je začel biti zelo družbeno kritičen. Na eni strani je razkrival kakve stvari, ki jih italijanski tisk in televizija ni hoteva povedati, ker ljavstvo je vse kontrolira, rozprez, to zdaj ne vlasti. Njemu tudi prepovedali naslopiti po televiziji, za to ho najti nekaj druge načine in je to našo preko interneta. In, uh, ker bodo zdaj vokalne volike v Italiji, mislim še rektost, se je odločil, Da, da bo tako nek neki civilnih v vse posod, ki bojo ljudi, ki so do zdaj še bliko politiki, ki so strokovnjaki in so imeli ti sestanek, izla, 15. marca, se mi zdi, v Firencah Pr prvič. Ne? In iz, iz tega sestanka je prišla ena vrsta Firence, ki so bili na ki so bili Ampak vidiš, začetna misel je o ta, da kako so življenja dejansko ne, ne pobujuje svetovni trg ali, ali Evropa ali kaj takega. No. Ampak je zelo odvisno, od kako lokalna oblasti uresničijo neke določene principe. Tako da pravzaprav oni reče, s pomočjo teh 12 točk bomo razumeli. Zato bomo začeli yup. neko namorene ki se bo začeljela od, od spode, od občin. Ja, zato so tudi te civilne sance, ki bojo praktikirane ne na državnih politok ali evropskih, ampak na lokalnih milu. In uh, ne bomo preporte... preberen, približno do te točki malo jaz prevedel, ali tako na je najbi da, da vodo ostane javna, ali pa vodo javna. Äh, ne Ne, ne, ne, ne, ne. V redu pa je tak, ne. Oni ne bi določili, ne glede se določilo. Ena poprečna stopnja vode, ki jo vsi rabimo, ne. neka količina, ki je garantirana. In tisti, ki jo rabijo več kot to, plačajo višjo ceno, veča je uporaba. To pomeni, da če jaz uporabim 10 tri več. Kot tisto, kar kar kam je dovoljeno, ne bomo en euro, recimo na Ljubljani. Če, če, če pa jaz to uporabljam 100 litrov več, bom plačal 10 euro več. Kaj da veča je uporaba od tistih, kar je dovoljena, da se To bi naj spodbojilo špano, da se da je Uh, voda se zdaj postopno primati, privatizira. Sem že rekel, v Orlja, ki, ima, ki sponsorizira naše avtobuse, je največja firma na svetu, ki privatizira vodo. In to je en trend, ki se gre posod po svetu. V Italiji so se čo... uh, S tem, da se distribucija in, uh, vode da v In distribucija. En, enor, enor, en, enor, voda? Distribucija voda? Voda in distribucija voda. voda. Kaj ti plačaš, ne plačaš vode in plačaš to, da te ti da imaš s aceli, Ne, pa mislim, da tudi, tudi samo bo uh, po tem ja, nekaj Ja, to bi oči. Ja, no, ok, samo yeah. ja, ja. ja. druga točka ne bi bila, da bi, se, da bi vsaka tiša, ki ni priključena k da bi imela svoj dekoracijski sistem. Mislim, kako se reče, da ta napravo. bi naj financirale občine in Tako je ne javno financiranje. Potem, terjito je na svetu širi zelenje, v območjih. Po četrto je, je glede gradbenih dovoljenj, da bi se dali nove gradbene dovoljenja, samo za rušitev in za ponovno graditev civilnih stavb, ne, ali, da bi se, ali da bi se preusmerili tiste, kar, kar je za industrijsko, pa ni več uporabno, da, da postane ljudstvo, da, da postane uporabno za, za prebivalstvo, za za zabivanje. Za, za Kolbek je plaval na javni prevoz, ki ne bi, ne bi bil neodvisen, da ne onesnažuje okolja in da bi lahko tudi te kolesarske steze Ko za vse. Ampak ja, tudi en tak sistem si sem videl, da se počuje tako kot nekaj preko interneta. Da če ti imaš prevoz, se javiš pač tam in če se nekaj pere, lahko greš tudi za nami. V nekem način informatiziran je prevoz, ne, ne tako centralizirani, ampak bolj v smislu nekega omrežja. To je šesta točka, nam bi bila za ljudi, ki so prizadeti na vlako, da, da so daljne stopne, se reči, Po ja, hm. bi internet za sojca, vse tisti, ki, ki, ki živijo v obočini. In to je tudi povezano z osnovo točko, ne, ki je ustvarjala neka javna delovna mesta, kjer je možno delati pod Tako recimo, ti z računalnikom, imaš internet za in ne na jih na delovna mesta. To bi naj dobro vplivalo za javni prevoz. Da večina, javnega, mislim, večina prevoza, da vidimo automobili, so ljudi, ki se perejo na del. Ne? In to bi totalno odpadlo, če bi se čilo možno delati nadaljamo. Zdaj ali od doma ali od ene točke, blizu doma, ne? lahko ti greš, a pa delaš nekako, to bi ne grevalo bi točno. Deveta je Zero Waste. Zero Waste je pač tako koncept, ki reče, da vsake odpadja, ki, ki nastavlja, je ena napaka v projektu provizgodnje, naprav zapravo ne smejo snovne mislili od, od odpadki, zelo ja, ne bi smeli nastrati in zato oni on se zaveželi na najvi in v RZ, pa proizmanjalci, pa tako so delovali skupaj, da praktično ne bi bilo več odpadkov. Tisto, kar kupiš, ali se lahko v pomohu uporadno in ciklirano, tisto, kar poješ in to je to. Deseta je da bi se alternativne obnovljive vire energije, razgijane z javnim subjektioniranjem pred 11 je da bi bile eficiente, energetsko se vse stavbe, ne samo javne, ampak začetno z jaz javnik, to se misli v tačkom smislu, da, da on auto in sicer potroši ogromno ogromno olje pa tako uporablja ogromno energije, ampak hiše še gosti več, ker so nespambe pograjene in večina, veljamo večina, na primer nepilki so rošile v orične, ampak si že svojega namena Ki jo da bi morali biti o občinstvo, so nove zgledne pri tem, ne, in obnoviti svoje stavbe na tak način, da bi naj potrošili energijo. Na, tem, na to temo bi rado tudi povedal: to je nekaj nemške izkušnja. Da neke firme nudijo privatno, da renovirajo hiše eh, s tem, da bi bile bolj učinkovite, energetsko učinkovite. In kaj ti prifinanciranju, to je zanimivo ne, pri takih zadevah. Da praktično posameznik, ki mora renovirati hišo, plača še naprej koliko je plačal do za stroške elektrike ali olja ali zagretlje. Ampak, ker, bojo, ker bo potrošnja dosti manjša, ti sta na slika kasinu tista firma, ki v obnobitev. Tako da praktično brez stroškov ti imaš potem eno hišo, ki je dosti bolj važno in nevimi energetska in to dni me vem e, ne, ja, ne da tak da za to pravo sk je da je. Ja, se, se, se lokalne tudi glede rehranje nekaj takvega, da, da se ne bi vozne stvari tisoč kilometrov daleč, ali kaj, da, da bi bila lokalna produkcija, čim bolj skup. Mislim, da to se tudi poveže, kar si, si preriko, da so nike cenice, ki so tako nekaj samo zadostnili, pa ne odvisne od sistemo. To bi se mi dalo doseči tudi na energetskem nivoju, da niso več si odvisli od ene vrnke centralnih, priločila in produciraj milijon megawatov, ampak ga vsak milijon megawatov državljavo Slovenije, recimo da jih je bilo, tudi do cilja ne? Megavark, ne? In, in, in bolj je greže, recimo, spet skupno in tisto, kar je obveč našel, da je svojo tako uh, lokalna produkcija nisem umišljena kot terjalna produkcija, materjalnih hrane, ampak tudi, tudi je neži, nekaj je. Okay, to bilo še. Slejt ne vidi se ne sem pa je se tako inčal, da, da, da ja, neka, neka. Neka sem to je točno buku, to je to, ne? In te stvari vse v bistvu... Ja, ja samo ne o kapitalistu. Vse pa sem to ne, ampak za ne, tudi je samo pač. Ja, nekaj, se vidi, ja. Jaz bom rekel da ta zadeva če bi za to, da potrebiš na tak primer tudi za za medelno, lahko dolgo sedimo v noči kako tudi. Da sagajamo belo potrječi ko drugogo. Ja ne vem, misim, če ne, kapitalizem ne, da te stvari ne, so vse ne, zelo ne, kompatibilne z kapitalizmom, ne? Da In kapitalizem ne, inkorporiral, kot se no, temu reče, da za, za ja. lokalno dobro no, da zadovoljstvo se mora debatirati z rast, Samo, ker kaj je največji problem sodelanje kapitalizma in krize, kateri smo? Zmanjšovanje potrošnje. To pa izničuje potrošnje. Mm. Mm. Še vedno je tudi tak. No, no, no, no. To je samo odgovorna funkcija, odgovorna oblika. Ja, se strinjam da se bilo, res gre za, samo za korak, bom rekel, vsek kapitalizem, osnojenja razora, zakaj bi bil slab. To je bilo v tih dva najstočke, mi smo pametno funkcionirali, skočno trajali. In slav, ivi, pa ljek slav, če bodi niso veseli, če niso srečni, če se okolje uničuje, če jim zdober ne nadoseže no. Amak ni nojno. To kaj se? Mi imamo specifične oblike kapitalizma, specifične načine, kako se nekaj stvari izvajajo in težave so lahko v nekih takih posameznih stvarih. Kapitalizem kot celota je vprašanje, je pač neka oblika, ki jo zdaj naša, lahko rečeš, moderna, vsaj nekaj stoleti zdaj nekak razvija. Prej so bili drugi sistemi, za katere lahko rečemo, nesporno slabši, suženi lastniški red, feudalni red in tak naprej. Ne? Zdaj, lahko računamo da... Kapitalizem verjetno ni zadnja oblika, eni bi rekli, da je, ampak ne, če pustimo zgodovini, verjetno bo še druge oblike, ampak to trenutno je nekaj, kar se na že nekaj časa drži in se bo verjetno še nekaj časa. Ne, ne pomeni pa, da se znotraj ne dogajajo neke spremembe, ki so lahko v nekih ozirih spremembe na bolje, lahko prinaša zrovna neke spremembe na slabše, ki jih je ponovno treba kritizirati in tak naprej. Ne. Nimo bilo kapitalistični svet, sveš, na nekaj način, no. se v bistvu povdara tako vedno rečen, zakaj se mora vedno? Kapitalizem lahko uporabljaš kot besedo, ki označuje nek tipičen način ek ekonomije, recimo, ne, ki, se, ki pa je tak, da se mora širiti v, v, v vse pore družbenega, ker je to v bistvu njegova narava, da se mora širiti. Težava je ravno v tem, da če se ne širi, ne, ne mora, mora biti ne mora obstajati, temelji na tem, da konstantno, ja, vse to je težava, recimo to, kar imate Hart in Negri v imperiju, ne? recimo je ravno to, ne? konstantno širenje pač horizontalno po, po obli lahko rečeš ne? in ko, ko se to širenje pač začne ustavljati ali pa kaže, da ne gre čez vse me, kam gre, potem se širi še ne? vertikalno, ne? globoko v ta sistem in išče neke nove točke, kjer je možno In, in ponujati neke nove storitve, najti nove trge, na nove načine ljudi v potegniti akumulacijo in tako naprej. Mislim, to rabi, ne, ker, ker mora rasti po, po ja, sistemu. Samo mora ne, ne, ne prenese nulte, ne prenese nulte, je top, ne. Yeah. Yeah. Yeah. To, to se jo, nulte no. ja to je no. to še vedno kapitalizem zakaj e, ja, o vedno gre za trg še vedno je za česa to se gre za storitve ali ja, se gre za kako življenja to ni lahko imaš prav sve sta organizacije da bi se to uvedilo tako, kot je tu navedeno, je potrebno pred tem, pa to, kaj ja smo se prej pogovarjali. se pravi za poslovanje v skupnosti. Skupnost, solidarno, kaj kaj, kaj. Se pravi spet, prevrednoten je vednot. Spet nazaj se vračamo v kolektivizem, ki ga anatemiziramo. Ja, zato, ker če ima malo 120 tažnjih ljudi. Rabi še se tečo vode na dano človeko in treti. In ne rabiš več. Eh? Ne. Industrija naj uporablja tehnološko vodo, koliko rabimo v industriji. Kolesalske steze, kaj je to zve, eh, te nekaj, kapitaličiš nekaj, sploh. To je čista okoljska zadeva. Da, e ja, dejansko, ne? nekaj. Sigurno to je tudi stil, členja. Ne? Ne, ne? Potem, dobro, zameš manjše zlo. Ali pa tako, če vse ideale, ja, totalne je, ne, ne, jaj, ni. Jaz mislim, da vse te točke, vse te točke so, ki si jih ti navedo, so kompatibilne z kapitalizmom na ta način, da če se pojavijo kot izhodišča, jih ta sistem bo inkorporiral na ta način, da se bodo naše notre neke, neke Uh, ja, ne, ki, bojo ne, ki, ki bojo služili. Zdaj, zakaj se nam zdi tak problem, da nekdo preče. služi s tem, ne? Zakaj? Vprašan, a ne? Mislim, a je to problem, da nekdo služi ja. s tem, da ob, obnavlja uh, stanovanje? Jaz mislim, da to če ni problem. Se, če, to je to moč, če se to izide. Logično je, da moraš ti plačati za vodo, zaradi vodovoda in čiščenja Zdeževali. te iste vode, zaradi tega, da voda spok je bitna. Nekdo jo mora črpati, da bo lahko črpati elektriko. Bola pozoren ljudi, se voda za stom ne more. Ne sme pa biti ja. privatna. No, to je jasno. Ne, ne, govorim, govorim, ne govorim, ne rabi biti privatna voda. Ne? Ne dovolj, dovolj je, da se preprosto, preprosto, prostemo trgu prepusti distribucijo vode, pa se že lahko zgodi, ne, po kakih karteljnih dogovorih, pa ja. tako, da se lahko visoke cene pojavijo. Ne sme prepustiti. Ja. To mora biti javna zadeva, to je. Ampak, ampak, recimo, ampak recimo to, ne, da imaš privatne distributerje, ki pa imajo, ne vem, regulira, in hkrati regulirane cene, je zapravo še vedno čist kapitalističen način za neko, vrati, za neko manjšo dobro lahko, se, tudi če so javne ne, sigurno bodo delovali potem, da morajo nastajati, nastajati plusi, sigurno Zatok, zato, ker, zato, ker ne, gledaj, če druga ne, na kak način računaj, zmeraj vsaj za investicije bodo računali zakaj, ker te stvari se morajo širiti obnavljati, nadgrajvat, bla, bla Vedno Zbogu, bo šlo v tej ne, smeri. To za in je že prav. Gle, recimo, meni, je, meni je zanimivo to, ko mogoče lahko to peljemo, zdaj recimo to Hrti izpostavite. Obstaja neko protislovje med kapitalizmom kot sistemom in kapitalisti kot posamezniki. Kapitalizem kot sistem v bistvu ne prenese tega, da kapitalisti kot posamezniki izčrpavajo sisteme, s tem, da dobičke vzamejo ven. Kapitalizem kot sistem rabi to, da se dobički konstantno investirajo, vračajo, s tem se nova delona mesta odpirajo, se infrastrukture zgrajuje in tak naprej. Kapitalizem kot sistem, pravzaprav ne podpira kapitalistov kot posameznikov, ki iščrpavajo uh, dobičke. Ne, ker to je, ker to je veliki problem, ne, da, da, da prav zaprav tisto, kar imamo mi težave, tu so določeni posamezniki, uh, ki so pač, kako stavljena ali pa tajkuni, ali pa karkoli koli žene, ljudje, ki speljajo ogromno vode na svoje mlin, ne, preprosto v tem toku. Ne. Čeprav, pač vsaj, recimo, hrti negi pač, recimo, izpostaviti to pomembno, neko proti ne. Da kapitalizem kot sistem je nekaj drugega, kot pa kapitalisti posamezniki, Recimo, in da je tu celo protislovje med tistimi sebičnimi kapitalisti posamezniki. ne. So, mislili, da, je sistem, kak računam, kak se računa, kako se nekaj stvari odvijajo, ne, ki pa ima srbini, ne, ki je neodvisna od se da, prilagoditi, da bo boče bilo, neke stvari ne. To je ekonomski sistem, ki, ki te razlike med denarjem denar da je pa ima polno odvisnosti. Pravi, da je bilo, da da da je da je bilo, bilo, da je da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je da kot kapitalisti, kot kapitalisti, ok, komegna, znaš, računati ena plusja ena, praktično, na konc koncu. Ja, ena je tri, veš, tako možete za računati, če si kapitalist ne. ne. Samo okay, tako, jaz mislim reči, da, uh, da to računanje še nima nobenih vezi z ciljov, v kateri integrirajo družba. Kapi, kapitalizem kot ekonomski sestim? Če da zameš zdi... cilj, pol negansko ni, nimaš več prostora za, tiste ste dobre sporenti ki bi, bi se naj dosegli s pomočjo tega instrumenta. Kapitalizem kot ekonomski sistem ne more, ne more obstajati, če, nima, če, če ni neposredno vpet v življenje. Ne, se pravi, črpa iz življenja, še se počrpa in delo silo, in storitve, produkte, potrošnike. Ne, to, to je to, ne, se kapitalizem ni nek sistem, ki je tu nad nami. Ne, to je to, kar smo mi. Ne. Laptopi pa voda v flašk, to je kapitalizem. Ne. Se ni, da kuda, ni nekaj da x. Ne, je, ja, da ljube, da, točno to. Ne. Je, je to zelo oprijemljivo. Tu spet je treba razliko nekolo, čim sem, neki, neki Tržna ekonomija ni da se enači s kapitalizmom. Ne. Kapitalizem je predvsem ta način, kako se akumulira ne, in ti plusi in konstantne investicije in te stvari. Ne. Recimo, tržna ekonomija pomeni predvsem to neko iluzijo o tem, da bi se trg sam uravnaval. In to je zdaj spet ena podoblika, ali to verjameš ali ne, ne. No, eni so zagovarjali, da to obstaja, ali verjameš ali ne, jaz ne vem. No, vse pravi, ne verjamem to, ampak eni pač verjamijo, jaz ne vem. to Torej, tudi, se, tudi, tudi to krizo bez največji problemov in ne bojo da vito. Če so najbej mešavali politiki, no? Zdaj, Zdaj, na, da, ne, ne, ne. Samozoraj ni tak problem, ne? da oni, kapiteljski, se gre v neke igre tvegajo, tak, ne? Bolj pa dalgoblačovalci, moramo pokriti isto drugo, da so se vrnizmodi, ne?